Oly szomorú embernek lenni, S szörnyűek az állathős igék. És a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbeszőt hitét, és akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Őrzők. Néhány év Talán csak néhány pillanat Mikor úgy éreztük Értünk szó Az indulat Volt Néhány dal Amiben A szívünk Amit addig nem mondhattunk el, Mind benne volt, És szólt az a dal, Mint egy új remény, A lelkünkhez szólt, És szétáradt, mint a fény. Hát szólj oda dal, És mondjuk újra, 2 január 27-e van, csütörtök, napotos idő, egy percet mondott reggel, 7 óra ez a kéfejöncsi, minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a neteszőkban, mint Fiala János, 14 éve oliaknak nem, felette és akik ilyen korlátozat mértében ajánlott műsora, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Nincs annyira hideg, délutára csapadék várható, hol, hóhol hol, eső, hol, ennek valami sajátos rossz keveréke. Akárcsak tegnap, ma és holnap a jelentés az árbócskosárból értelemben próbálom a Kejfejancsi hajójának orrát beállítani. Ez egy tökéletes képzavar, de nagyjából megfelel a valóságnak. A Zubrecki Dávidra... Fajna Miklósra, Gyógyavics Benedekre, Fülyes Balázsra és Kis Abrusra vár, hogy felvegyék a telefont. Ha belegondolnak abba, hogy naponta 3-4 ma 5 riportalany van, a mondatot nem fejezem be. A betelefonálás lehetőségei legfeljebb az egyes interjúk között, de annak is kicsi a valószínűsége, ami a fél tízkor. Kis Ambrussal be is fejeződik. Bár, fel akarják venni velem a kapcsolatot, műsor alatt arra leginkább a dörö.fiolajanuskukac.gmail.com e-mail cív alkalmas. Mi egy vérből kukoc, valók vagyunk, valók vagyunk. Gábor Banga Ferenc 77, magyar rémmese, miként a négy évszak váltakozik. Vagy ahogy a hegyek keletkeznek és leomlanak, ugyanúgy alapulnak és szűnnek meg újságok ott, ahol a sok kurta farkum alatt túr. Hogy világos legyen a szó az egyik, ezért a másik meg azért. Éppen bugylibicskával ettük a lekváros tésztát, amikor egyszerre hip-hop négy lap is jobb létre szenderült. A temetés értekezleten a menendő szerkesztők kapkodtak a veszett után az egyik különleges profilra, a másik nyereségre a harmadik olvasói érdeklődésre apellált. A negyedik nyugodtan ült a viharban, tudta, hogy beléjen nem csop a ménkű. Mikor sorra került, nem kimélte a nyelvét. Köszönöm, hogy megszilik az újságom. Ronda volt papírja, sárga betűi aprók. Ha tartalma ellen kifogás merült volna föl, helyeslem. Utáltam a cikkeinket, tartalmukkal soha nem értettem egyet. Odakűn éppen havazott. Beköszöntött a nyár. Ha én ablak akkor akkora nagy lennék, hogy az elég, Láthatóvá váljék Megértő szemekkel Átnéznének rajtam Akkor lennék boldog Ha mindent megmutattam Ha Alattam a is Sérva beomolnak Ha én zászló volnék Sohasem lobognék Mindenféle szélnek Na, hívjuk ha a dösa volt, akkor lennék boldog, ha kifejezhetnének, és nem lennék ártékos. Mindenféle széles. Jó reggelt. E, jó reggel kívánok köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Köszönöm a rendelkezésre állást, elnézést a reggeli időponttól, Rajta is látszik Sefkan. még, hogy nem sminkeltél. <gül> Zúreski Dávid urbanista van itt a Kejfejancsi nézőivel, hallgatóival. Te hány éve üzöd az iport? Hát, ugye maga ez az urbanista blog, az, az 2008-ban indult. Jó, tehát egy ehm... Hát és előtt, hogy nem régóta? Mondom, régóta. Ja, igen, igen, igen, igen, tehát a blogoszférában ez viszonylag egy, egy, egy korai blognak számít valóban. Hát előtte meg ugye újságíroskodtam itt-ott, de magával ezt a témát ezt, ezt ezóta csinálom alaposabban. Amióta, amióta és csinálod, az, hogy a... Az urbanista blogot, illetve azt a véleményt, amit te formás épületekről, utcaképekről, befolyásolja a politika, az aktuál politikai helyzet, az mennyire jellemző, vagy abszolút nem jellemző, vagy nagyon is jellemző, semmi újdonság? Hát közvetlenül nem. Tehát én igyekszem kezdetektől fogva távol tartani magamat a pártpolitikától, vagy az aktuál politikától, ez azt jelenti, hogy tehát nem, tehát az értékítéletben, abban, hogy mondjuk egy háznak a, a minőségéről vagy, vagy az elemzéséről írok, azt, azt, azt mindig is próbáltam távol tartani attól, hogy ki volt a megrendelő. És hogy mennyire használják a te írásodat e tekintetben, kártyaként és adóként, hogy de hát az Ubrecki ezt mondta, ez mennyire jellemző vagy mennyire jellemzőtlen. Hát így szerintem, hogy az Ubredtki így, így talán nem. Most többé-kevésbé azért elérted ezt, tehát azért nem egy vita folyamán azt mondják, de hát ha az Ubredtki azt mondja, akkor az ezt meg azt jelenti. Hát uh, ez megisztelő, meg, meg egy kicsit félelmetes is, mert, mert azért én a kezdetektől fogva ezt hangsúlyozom, hogy Igyekszem minél alaposabb véleményt alkotni, meg, meg szakmailag alátámasztani, de azért, azért nem én vagyok a, a, a szakember, én egy ugyanolyan kritikus vagyok, mint, mint tulajdonképpen bárki más. Mennyire időben, mennyire állnak helyt? Mi nem is helyt, hanem hogy van-e szabatossági ideje ezeknek az írásoknak? a környezetet illetően, hiszen amit érsz, azon biztos változtat az idő, mert a házak pusztulnak az időjárás és az emberi tevékenység okán, de az a társadalmi környezet, amely ezeket az épületeket körbeveszi, és amely társadalmi környezet nem feltétlenül szakmai véleményt mond ezekről, de adott esetben a te véleményalkotásodat mégis befolyásolja szóval, hogy ez mennyi mennyi idő hogy haladjunk a Városliget felé mit gondolsz arról, hogy mindazok a pro kontra indulatok, amelyek ma megfogalmazódnak a városligettel kapcsolatban, azok időben mennyire maradnak meg, mennyiben nem maradnak meg, vagy fennmaradnak örök időkre, de ha gondolod, akkor választhatsz egy olyan példát, amivel érzékeltetni lehet azt, hogy végül is az emberi emlékezet e tekintetben hogyan működik, de nem muszáj az eiffel előjönni, mert már a könyökömmel jön ki, nem mintha attól volna, pont az Eiffel torony jössz elő, de hát én egy ilyen átlag ember vagyok, akinek három vagy négy épületről tudom mások által, hogy hát a saját korukban így, de aztán később az, hogy megváltozott. Hát ez egy azért nehéz kérdés, mert, mert valóban tehát folyamatosan változik a, a, a társadalomnak a, az igénye a környezetéhez. Tehát a Városliget az eredetileg egy, egy gyönyörű tájpark volt a, a 19. század derekán, gyakorlatilag épületek nélkül. Egy-két kis pavilon volt az egészben, és jóval nagyobb volt a, a mostaninál. Tehát egy, egy hatalmas nagy kompozíció volt, mint egy festmény úgy volt megalkotva. És ugye aztán a 20. századra ez eljutott oda, hogy hogy gyakorlatilag, a jelenleg jó jó vagy több, a na nagyobb beépítése volt, tehát ugye a, a mélypontja tényleg az volt, amikor ugye itt BMW-nek használták, mert ugye a 20. század embere még így, így állt hozzá a környezethez, meg de a de, de, de, de, de, de, hogy állt hozzá? Uh, ugye én idősebb vagyok, mint te, bár a szakállad uh, őszül hogy én visszaemlékszem a gyerekkoromra, nem mint hogyha nekem mindenre emlékeznem kéne, én nem emlékszem pregnáns, negatív visszhangra a Városliget beépítettsége kapcsán, független attól, hogy ez olyan, mint a lengyel antiszemitizmus, nincs de volna igényre, különösen most. Hát de most tulajdonképpen azt azt a amit én mondtam, hogy a 20. század emberé. Emberének ez természetes volt, hogy nem képvisel akkora értéket a természet, mivel hogy akkor még úgy tűnt, hogy vannak kifogyhatatlan tartalékaink mindenből. Tehát, amit te is mondtál az előbb, hogy neked nem volt zavaró az, hogy, hogy ott házak voltak, mert hogy az akkori embernek ez teljesen természetes volt. És a 21. században jutottunk el ismét oda. De azt se tudjuk, ott... hogy amikor annak idején létrejött, akkor azzal a 21. századot előlegezték meg, akkor valószínűleg azért jött úgy létre, mert minden, ami a természetről le van választva, nincsenek mindjárt házak. Tehát amikor egyfolytában arra az állapotra hivatkoznak vissza, akkor egy olyan archetípust vesznek elő, amely y u kellett, hogy olyan legyen, mint amilyen volt. És most mi, mi a kérdés? Vagy ne, vagyok... ne, ne, figyelj, beszélgetünk, nincs mindig kérdőjel a mondat <gül> Jó. végén. Oké, okay, eh, akkor vegyük olybá, hogy ott hagytad abba, hogy, a, hogy milyen volt a, a 20. századi ember. Ja, igen, nem nem egy ilyen nagy következtetéseket levonni, csak az, hogy egyszerűen, egyszerűen más igénye volt mondjuk a 20. században az embernek egy, egy ilyen területtel szemben, mint a, mint a mai -nak. Tehát, hogy ma azért már eljutottunk oda, hogy hogy látjuk, hogy ezek az erőforrások ezek végesek, főleg egy nagyvárosban, uh -huh. és, és szerintem mindenhol fölismerik azt, hogy, hogy, hogy ezekre, ezekre igenis szükség van. Tehát nem lehet százszerzalékosan beépíteni egy területet, egy várost, szükség van igenis parkokra, fákra, zöld területre. Tehát ez ilyen szempontból változik az embereknek az igénye. Mert, mert változik a, a, az erőforrás is. Válaszok külön, hogy vannak olyanok, akik ezzel tudatosan foglalkoznak, és tisztában vannak vele, és hát vannak spontán követők, akik valójában követik ezeket az embereket, miközben ezt tudományos alapon ö, ilyen mértékben nem látják át, de hát ez így természetes, mert ugye a hétköznapi ember így gondolkodik és ezzel nem védem vagy támadom egyébként azokat a jelenségeket, amelyek körbevesznek bennünket. Te hogyan tekintettél a Városliget projektre még a legelején, amikor több épületet terveztek, aztán menet közben, hogy változott? Volt-e neked egyáltalán valaha valamilyen átfogó képed arról, hogy ez neked tetszik, nem tetszik, hogy ezt a politika hozta létre ezért eleve elviselhetetlen, egy hosszú időről van szó, több mint öt évre, te erre hogyan tekintesz? Miközben a mai 2022 januári helyzet is még csak egy lépcső, hiszen hát azért még jócskán van idő, hogy ez a projekt a végső harcát mutassa meg. E, hát a politikát kivenném belőle, tehát engem tényleg persze, persze hogy mondjam, tehát nekem, nekem is van véleményem róla, meg meg, mint magánember, nem tudok elvonatkozni. Elnézést, a... ha kiveszed a... belőle a politikát, akkor nem marad a szó átvitt értelmében egy tájsebb a lelkeden? Tehát meg tudod ezt úgy tenni, hogy organikus marad a kép? Mármint mi a Igen, igen. Mert ugye azt látod, e... hogy az emberek zöme a politikát nem tudja kívül hagyni. Én tiszteletben tartom, ha neked ez sikerült, csak azt mondnak, hogy neked hogy megy, miközben másoknak láthatóan nem. Hát az, az hogy, az, hogy nekem, nekem teljesen mindegy. Tehát, hogy mondjam, tehát hogy az, ha én számomra, hogyha beépítenek egy parkba újabb épületeket, akkor az teljesen mindegy számomra, hogy ez milyen kormány, vagy nem tudom, milyen önkormányzat csinálja. Én ez alap, alapvetően ezzel nem értek egyet. Tehát legalábbis ezzel a, ezzel a mértékű beépítéssel, ami a, ami a terv. Tehát a, nem vagyok az a. Az a tehát, hogy természetes. ...nek tartom, hogy a 19. század elején kialakult állapothoz nem lehet visszatérni, mert ma már nem 10 e, ember kocsikázik e, a, a ligetben, hanem emberek mennek oda, és kell nekik, nem tudom én, játszótér kell nekik, e, mosdó, stb. stb. Teljesen ter természetesnek tartom, hogy mondjuk azokat a műemléképületeket, amelyek amelyek ott vannak, azokat meg kell most már őrizni, fel kell újítani, meg kell csinálni. Nagyon örülök, hogy az, az Olaf Pálme házat, azt helyreállították. De az újabb forgalmat generáló és, és zöld terület vesztéssel járó fejlesztéseket Viszont nem tudom támogatni. Egy második akkor amikor te helyesled az Olof Palmeház vagy Millennium házának a helyrehozatalát, akkor gondolkodsz-e azon, vagy jár-e a fejedben azt, hogy annak most a helyreállított állapotában milyen mértékben találták ki a funkcióját, vagy te csak az épületet nézed, hiszen a kettő különbözik, a hétköznapokban pedig összefor. Ugye a hát, zeneházas egy épület, oda emberek fognak menni, adott esetben közönséget vonz, mármint akár kívülre is, tehát nem egy halott dologról van szó, hanem egy élő környezetről, amely napra, napra, napról napra változik. Én ezt ketté választanám persze, és lehet az egyik jó, a másik rossz. Tehát mit tudom én, az olappalme háznak a helyreállítását, azt én egy jó dolognak tartom. Azt sem tartom ördögtől valóanak, hogy abban mondjuk bekerült egy vendéglátó funkció is, mert az a helyzet, hogy mondjuk, mit tudom én, több profán dolgot, ha mosdót akarsz fenntartani egy parkban, azt úgy lehet fenntartani gazdaságosan, ha az összekötődik egy, egy kávézóval. A, a kiállítás részét azt, azt, egy, azt egy, hát azt nem, nem tartom egy különösebben jó kiállításnak, így, de ez nem az én területem, tehát hogy az azt szerintem nem, nem sikerült neki igazából funkciót kitalálni, tehát egy olyan picit olyan alibi funkciónak tűnik nekem maga a kiállítás része, hogy ha már helyre kell álltanunk ezt a házat, akkor tegyünk már bele valamit, ami, ami olyan közszílónak tűnik. Nekem, nekem ez így, így jön le, de még egyszer mondom, én alapvetően annak örülök, hogy az olapán házat megcsinálták. Um. Szembe mondjuk az új fejlesztésekkel, amiket meg... Uh, aminek nem örülök. Mit nevezünk új fejlesztéseknek? Hát az új, tehát mit tudom én, nem tartanám, én nem tartanám szükségesnek azt, hogy új háza épüljenek a, a ligetben, és még mindig meg lehet állni, tehát hogy most, hogy gyakorlatilag, gyakorlatilag két ház ugye készen van, itt, itt pont, pont meg lehetne állni a, a fejlesztésekkel. Egyrészt a zöld területvesztés miatt, másrészt, mert ugye másrészt ugye az új fejlesztésekhez a Nemzeti Galériához egy mégarást tartozna, amit a park alá építenének, és a harmadrészt pedig a forgalom növekedés miatt. Tehát hogy azt látjuk, hogy nagyon helyesen állítják helyre a zöld felületeket, ez egy tök jó hír, és ez rengeteg embert is vonz, tehát a játszótér, a kutyafuttatók azok rengeteg embert vonzanak, de azt lehet látni, hogy ez, ezek a funkciók gyakorlatilag megtöltik már a ligetet. Tehát, hogy nyáron megyünk a ligetbe, akkor, akkor megtelt táblát ki lehet tenni néha, úgy, hogy még az igazán nagy tömeget vonzó attrakciók el sem készültek. Tehát, hogyha azok, azok is megvalósulnak, akkor, akkor ott egy, egy embertelen tömeg lesz. Mint ahogy egyébként nagyjából embertelen tömeg volt annak idején is nyáron a ligetben, amikor volt Petőfi csarnok és volt közlekedési múzeum, de nem volt háza és nem volt néprajzi múzeum. Igen, tehát az abszolút egy túlterhel. Tehát például, ha azt ketté választjuk, hogy, hogy milyen a mostani fejlesztés, mert szükség volt-e a liget átalakítására, és, és újragondolására, és tájépítészeti megtervezésére, akkor ott mindenképpen szükség volt. Tehát, hogy azt a én azt a demagógiát is elutasítom, hogy, hogy, hogy, hogy nem tudom én, romos és, és rosszul funkcionáló épületekhez ragaszkodjunk, vagy hogy szükség volt ekkora leaszfalcizott felületekre. Én ezt mind ezenek a felszámolását abszolút támogatom. Tehát ez egy, ez egy pozitív dolog. Más kérdés, hogy ezt nem lehet csomagban kezelni, tehát ez nem kötelezően vonta maga utána azt, hogy, hogy akkor a helyére viszont muszáj építeni valamit. Semmit se kellett volna odaépíteni? Uh, Hát a legtöbb helyre nem. Tehát mondjuk például a, a lebontott pecsah helyére fölösleges. Tehát, hogy az egy, az egy kialakított, tehát az egy, az egy nagy rét a tényleg egy, egy, egy kompozíció volt, amiben belépítettek. Egyébként nagyon-nagyon régen egy, egy, egy iparcsarnokot, és annak a romjaira építettek egy másik iparcsarnak, és annak a romjaiból csinálták meg a pecsát. Szóval, hogy. Azt például nyugodtan el lehetett volna engedni. Érdekes, vagy nem érdekes, hogy mi ne el? Nekem az az érdekes, hogy, hogy nagyon határozottan, és lehet, lehető legmagasabb szinten mondták azt, hogy, hogy akkor oké, okay, innentől tiszteletben tartják a budapestiek véleményét, és, és aztán mégis nem így történt, de ez már a politika része te jó de én azt tartani. kérdezem, hogy ez egészre vonatkozóan tehát nem csak a Pecsára, hanem az összes épületre vonatkozóan hogy érdekes -e, hogy nem engedték el? hogy érdekes, hogy épületeket építettek és ideépítették hogy ez vajon összefüggésben lehet az elmaradt múzeumi negyeddel, amely egy volt, vagy összefüggésben lehet a Bál Lászlóféle elképzeléssel, amely szintén nem valósult meg, és aztán létrejött egy harmadik verzió, vagy ez egy negyedik verzió, ötödik verzió, vagy a te megítélésed szempontjából ez közömbös? Hát igazából, igazából nem is az, hogy közömös, nem tudom. Tehát én nem látok bele hát egyikőjüknek a fejébe sem, a gondolataikban. Akkor ugorjunk vagy... 50 évet, vagy ugor... hány évet ugorjunk annak érdekében, hogy elfelejtsük mindazt, ami most van? E... Már ott van a zeneháza. Hát, ugye... Jó, előre, én mit Nem, nem, kukrani. nem. Hát nézd, a, a mostani állapotot feltételezve az lenne az ideális állapot, és ezzel szerintem egyébként mindenki kibékülne, és mindenki boldog lenne politikai oldaltól függetlenül, hogy értelemszerűen a zeneháza az kész, azon már csak finomítani kellene, hogy madárbarátát tegyék. Ott van a Néprajzi Múzeum, ami szinte gyakorlatilag készen van, azt be kell fejezni, át kell adni a népek örömére, és onnantól kezdve a többi fejlesztést, ahol gyakorlatilag le vannak zárva óriási területek az egykori peccsal, meg az egykori közlekedési múzeum ö, helyén, azokat... Ö, hát illetőleg a... még ott van ugye a színház. Hát... Azt is el lehet felejteni. mi a... az is egy kerített terület. A... Én azt kérdezem tőled, hogy el tudod-e azt képzelni, hogy ezek mind létrejönnek, tehát még a színház is létrejön. És 50 év múlva az a vita, ami most van, miközben egyébként a klimatikus helyzet valószínűleg egyik pillanatla másikra nem lesz sokkal jobb, mégis ennek a jelentősége, ami most tízes, az kettesre redukálódik, a hétköznapok által, vagy azt mondod, hogy ez lehet, hogy bekövetkezik, de ez a mostani vitának az érvényességét nem vitatja. Én egész egyszerűen azt az elemet veszem ki, amivel te eleve nem számoz, de amely közben mégis ezt az egészet koptatja, okkalok -ok nélkül. Vagy semmire se visszaigazolás az, hogyha 50 év múlva azt fogják mondani, hogy ezzel nincs probléma. Ö, ez nem visszaigaz. Ez nem hogy mondjam, tehát a... a, a, a... Mindig, mindig egy adott helyzetből ki tudod hozni még mindig a legjobbat. Tehát amikor. Tehát, hogy tehát hogyha, ha úgy mi úgy nőttünk föl, hogy. Ne, most mond, mondok egy na, nagyon távoli példát, de ha csak egy érzékeltessem. Tehát, hogy most például természetesnek vesszük, hogy nem mehetünk ki a napra uh -huh. délután kettőig, uh -huh. és ezzel nincs sem baj, mert így nőttünk föl és így élünk. És aki nem tudom, én aki háborús, ben nő föl, az teljesen természetesnek veszély, ha rakétatámadás van, akkor le kell menni a pincébe, és ennyi. De hogy, de hogy ez, ez nem feltétlenül az ideális helyzet, de aki abban él, annak az teljesen természetes, hogy ez az origó ebből indul ki, ehhez, ehhez képest lehet jobb vagy rosszabb a helyzet. Tehát, hogy teljesen természetes, hogy ha 50 év múlva én, én kimegyek a ligetbe, és ott bármi van, akkor azt fogom ö, természetesnek venni, és ahhoz képest fogom azt mondani, hogy ez most jó, vagy nem jó, mint ahogy ugye mi is úgy nőttünk föl, hogy a liget volt valamilyen, és, és ahhoz képest lehetne rosszabb, vagy jobb. Térjünk rá a zeneházára, amely ugye nagyjából azt a reakciót váltja ki, hogy szép, de... És akkor a de azt a legkülönbözőbb emberek Karácsony Gergelytől Földes Andráson át Zubrecki Dáviddal különböző tartalommal töltik meg. Most Zubrecki Dáviddal beszélgetek, töltsd meg. I I igen, tehát ez tényleg egy szép ház, és, és nem, csak, nem csak egy szép, hanem egy nagyon okosan kitalált. Ez egy jó ház igazából. Tehát, hogy én összeszedtem öt pontba, hogy, hogy mit gondolok róla, É, és, a, és ebből egy pont az, hogy milyen maga az épület, é, és az, az, az tényleg arról szól, hogy egy, egy olyan építészeti alkotás, ami elég egyedülálló Magyarországon. É, most, hogyha a, a pozitív felét veszem, akkor azt lehet mondani, hogy, hogy azért jó, hogy egy japán sztárépítészre bízták ezt a házat. Egyrészt megjelenik benne ez a klasszikus japán filozófia is, de, de legalább ennyire fontos, hogy egy, egy magyar építész, bármennyire ügyes, sokos, és tervez egy, egy jó házat, nagyon ritkán tudja verni ezt a, a megrendelőn. Tehát azért e, ismerjük azt, amikor ugye tervez valami álmot, amiben csomó idézőbetével fölösleges dolog van, és akkor a megrendelő elkezd lefaragni. de hát miért nem lehetne a tíz helyett inkább öt, akkor mi lenne, ha ezt egy olcsó festékkel csinálnánk, és így tovább. És egy, egy, egy, egy stár ami megteheti azt, hogy viszonylag keveset enged. Tehát ez, egy, ez, egy, ez tényleg nagyon színvonalas és izgalmas épület lett. A, a problémák ugye ott vannak, hogy tehát legelső, hogy, hogy hova került, tehát ugye a került ez az alapvető probléma, hogy ennek nem itt kéne lennie. Ha itt tartunk, számokra. csak egy másodperc, ha ezt a házat megfogjuk, felrakjuk egy terrautóra, amit egyébként Dániában, meg Norvégiában templomokkal gond nélkül megtesznek, hogy megmaradjanak, de a helyükön más lesz és elviszik, ezt ebben a formában rosdaövezetben, Ahova egyébként állítólag való lenne, csak úgy ki lehet tolni, vagy ott nyilvánvalóan más lenne? Nem ugyanez az épület épült volna. Nem, nem, nem. nem ez, ez, egy, ez abszolút a környezetére... Reflektáló Felelőtlen volt-e a tervező akkor, amikor a te szempontjaidat nem figyelembe véve hajlandó volt ide egy házat tervezni? Hát a tervező... Vagy mondjam, tehát, hogy mondjam, én azt szoktam mondani egy csomó háznál, hogy különbeszem a kérdés feltevés hogy jogos vagy okosan tették -e fel a kérdést, és hogy arra milyen válasz született. Uh -huh. Tehát lehet egy rosszul feltett kérdésre egy lehetőleg jó választ adni. Jö, de ha te jól ha... értem, a te lettél volna a tervezőt, te azt mondtad volna, hogy te ide nem tervezel. Hát ezzel ez, ez, több semben veszik ez a feltevés, értem hogy én. én... én. Az, azt hiszem, hogy nem, de de, hogy mondjam, de nem, nem tudok haragudni azokról a tervezőkre, akik, akik terveznek. Jó, ez házt. azért egy nagyon érdekes dolog, mert én voltam olyan vitán, ahol tájépítészek beszélgettek Szlosziár Györgyel, és miközben nem értettek egyet a Városliget koncepcióval, a Szlosziár munkáját egy tízes skálán tízesre ismerték el. Tehát, hogy ez a dolog nagyon furán, de összeegyeztethető, miközben az kifogásaikat fenntartják. Ez nagyon helyes, szerintem így. Tehát a, a, az tudni kell, hogy a, a tájépítészti koncepció kialakításakor akkor elő, előtte a tájépítész szövetség, tehát az gyakorlatilag a magyar tájépítész szakmát tömörítő szervezet megállapodott abban, hogy, hogy milyen feltételekkel vállalják egyetlen ezt az egész pályázati dolgot, és utána úgy pályáztak. Tehát, hogy tulajdonképpen előre megegyeztek abban a minimumban, amit, amit, amit teljesíteniük kell. Tehát ez egy picit más okay, helyzet, akkor de még egyszer mondom, én, én, én önmagában a, a, tehát nem, nem, nem, nem semmiféle bosszorkány üldözés nincs bennem, vagy semmi ilyesmi, hogyha egy építész elvállalja ezt a, a feladatot, hiszen a, ha már született egy, egy tökéletesen elhibázott döntés, hogy a ligetbe házat kell építeni, és ez megmásíthatatlan, akkor nekünk, városlakóknak az az érdekünk, hogy, hogy oda egy jó ház kerüljön, ha már muszáj oda háznak kerülni. Jól értettem -e, hogy a te kritikád az volt, most úgy foglalom össze, hogy te biztos nem foglalnád, jó, de a madarak? A ház? É, igen. Ami, amit, én abban amit, a pillanatban, nem... hogy elolvastam az írásodat, csak hogy lássatok, hogy milyen hatással vagy rám, beszéltem a Persányival, akit összehoztam a Batával. Mert hogy én végigjártam a liget fórumokat, amíg ezek voltak, és Várnai László képviselőnek volt egy kérdése, hogy mi lesz majd a madarakkal, ez évekkel ezelőtt volt, ott voltam, emlékszem rá, ugye a Greenpeace volt az, amely nem maradtott, például, mert ők eleve nem értettek egyet az épületekkel, és ezt próbálták a Persányin lenyomni. Persányi pedig arról beszélt, hogy ő csak és kizálog a természeti képpel foglalkozik épületekkel, nem, de ugye az épületek annyiba jöttek elő, hogy viszont az állatok és az állatok között a madarak, és feltette a kérdést a várna, és azt mondta akkor a Persányi, hogy ez nem lesz gond, és akkor szembesítettem azzal, amit te írtál és gyakorlatilag olyan megoldásokat javasolt, amelyek a tájkép zavarása nélkül tehát, hogy az épületet nem kell alapvetően megváltoztatni, és hogy a környezetben mit kell feltüntetni és összehoztam Bata Andrással, és úgy tűnt hogy ez a dolog egyébként eddig is gondozva volt, legfeljebb nem megfelelően, de ha közeljövőben ezt megteszik, akkor az a kifogás amit te emeltél, az úgy tűnik vagy talán megfelelő rész alá áhuzandó, kiküszöbölhető. Hát én, én nagyon boldog lennék, hogyha ez megoldódna. Én amennyire a, a szakirodalmat ismerem, ez, ez csak olyan megoldásokkal érhető el, amely viszont sérteni az épületnek azt a szándékát, hogy, hogy ez egy teljesen átlátható és áttetsző ház legyen. Én azt a tájékoztatást kaptam, hogy a környezetben, a fákon, ö, oszlopokon elhelyezett modellekkel lehet eredményt elérni, de nem lettem hirtelen madárspecialista. Uh -huh. Hát én, én ezt így nem láttam még szakirodalomban, de, de most hogy mondjam, tehát az meg azért Ugye egy arról bizonyít, van szó, az... hogy a madarak nekiütköznek az üvegfelületnek és meghalnak. Tehát igen, nagyon egyszerűen leírva az egész ö, problémát, itt arról van szó, hogy... Ö, Hogyha a madarak számára ezek láthatatlanak, a részben ezek az üvegek, vagy azért, mert átlátszóak, és ugye, vagy azért, mert tükröződnek. És ezek halmozottan jelentenek veszélyt akkor, hogyha ugye ezek zöld, bokros, fás környezetbe vannak, mert akkor ha átlát rajta a madár, akkor mögötte lát a zöldet, vagy ha tükröződik, akkor ugye azt érzékeli, hogy mögötte ott egy zöld van, vagyis nem mögötte, hanem azt hiszi, hogy előtte egy zöld bokor van, és neki repül. És hát ennyi, hogy én ezt né négy éve megírtam, két éve megírtam, és most, amikor egyébként egy bejáráson eh, voltam az átadó előtt nem sokkal, akkor pont eh, sikeresen belebotlottam egy döglött felketerítóba, ami egy picit alátámasztotta azt, amit, amitől féltem. Eh, és az a. Tehát vannak megoldások, hogy lehet mattítani az üveget, hogy ne tükröződjék, lehet nagyon sűrű csíkozást tenni rá, eh, ahogy a madár lássa de az a baj, hogy nem nagyon van olyan megoldás, amit, a, amit az ember nem lát, de a madár lát. Ugye az ember szeretné ezt a illúziót megélni, hogy ő a természetben van, és ezért nagy látszó az üveg, de, de, de a madár ezt az illúziót ugyanúgy beveszi, sőt, hogy sokkal jobban beveszi, mint az ember, és ez okozza végül is a, a pusztulását. Meginvitálok egy pár héttel későbbi beszélgetésre, amikor majd átadják a Néprajzi Múzeumot, és mindenféleképpen meginvitálak téged április harmadika a utára, hiszen most többé-kevésbé egy népszavazást is kiírt a miniszterelnök úr azáltal, hogy azt mondta, hogy az április 3 eredmény befolyásolja a liget torzóban maradását, vagy sem, hiszen a torzóban maradás az jelen pillanatban egyenlő az új nemzeti galéria megépítésével, életek hiányával. Hát, aztán jó, ezért ez egy... Ez, az ezt népszavazásnak mondani. Ez idézőjel volt. Jó, oké, oké, oké, oké, oké. Jó, hát mondom, Te egyébként de... egyébként azt látod, hogyha netán népszavazási téma lenne az április harmadikai választás, akar-e oda nemzeti galériát, vagy sem, akkor milyen eredmény születne, vagy ez ma már szintén olyan politikai tartalommal van megtöltve, hogy abban nem feltétlenül klimatológiai szempontokat vennének figyelembe. Nem tudom, tehát, hogy én én bízom azért abban, de hogy mondjam, tehát ha téged megkérdeznének tényleg politikától függetlenül, és nem is a liget, hanem azt mondod, hogy van egy park, és ebbe a parkba te szeretnéle egy ötemeletes, vagy négy, nem tudom én hány szintes betonépületet a, egy hozzátartozó mélygarázssal és hozzávezető úttal, akkor szerintem te is azt mondanád, hogy hát, inkább ne vagy, vagy egyszer nem, nem, nem, nem látom azt a azt az em, vagy, vagy mondjam, tehát hogy ö, nem, nem látom a komoly érvet, hogy mi, mi mellett, hogy egy parkba építsünk egy hatalmas múzeumot, vagy egy hatalmas épületet, és nem máshova. Főleg, úgy, hogy máshova mellett lenne rengeteg érv. Tehát ugye ott van a közlekedési múzeum, ami, amit hála Istennek kivettek a, a projektből, bár ugye helyette egy most egy ilyen fantom, funkciójú épület marad, és ugye a közlekedési múzeumot áttették egy olyan helyre, ami egyrészt hozzásegít a revitalizációhoz egy olyan területen, ahol egy, amúgy egy értékes ipari műemlék van, másrészt föl tud húzni egy olyan környéket, aminek nagy szüksége lenne a felhúzására, és odacsal embereket, ahol szükség lenne az, hogy élettel töltsék meg a várost. Itt meg, ahol amúgy is rengeteg funkció van, itt, uh, itt nem lenne szabad ilyet csinálni. Köszönöm a rendelkezésre állást, hogyha nem tettem nagyon szemben. rossz benyomást, akkor folytatjuk. Szia! Rendben, szervusz, Szia. viszont hallásra! Zubrecki Dávidot hallottak. Jó reggelt, Hajnal Miklós! Jó reggelt, Fiala János! Um, Szabad-e a Momentumnak, ami tilos az MSZP-nek, maradhat-e maradhat a képviselőjelölt e, e, Hajnal Miklós? E, azt kérdezem tőled, hogyha kivennénk mindazt a beszélgetésünkből, ami a napi sajtóban a 12. második kerület országgyűlési képviselőjelöltjeivel kapcsolatosan írnak, nem azt, ami fontos, akkor még mi öt elvesznénk, ugyanabban, mint mások. Mi lenne az a három-négy dolog, amiről te beszélnél, és amiről utólag mindig azt szokták mondani, hogy hát én eredetleg ezzel jöttem, de ön te nem erről kérdezett, kérdeztél. Hogy én miről beszélnék proaktívan, hogyha... Ha Égen, nem igen, igen hogyha nem, nem mindig ugyanazt kérdeznék, amit éppen a napi bőrze kínál. Ha... De... Én nagyon szívesen beszélnék arról, hogy ugye pont tegnap jelentette be a 106 választókerületi jelöltjét, és ez mennyire más ahhoz képest, ahogy az ellenzék kiválasztotta a jelöltjeit, és már ebben érződik a különbség kettőnk között egyrészt. Másrészt nagyon szívesen beszélnék arról egyébként, hogy az ellenzéki térfélen én úgy látom, hogy ez a kampány egyre jobban kezd valójában összeállni, és, és finisbe ért a, a, a programegyeztetés kérdése is. Mondjuk nekem, ami ebből igazán szívügyem, az a digitalizáció-innováció kérdése. Még gondolkozom, hogy mi a harmadik téma, mert nem készültem ilyen három dologgal, de egyébként beszéljünk helyi kérdésekről is. Én a héten voltam először kopogtatni, és ugye lezárult az a, lezárult az a népszavazási kezdeményezés, amit folytatott az ellenzék, viszont ettől még az a, az a kisiparos kampány, ami egyébként meg kell, hogy legyen ez a része is a kampánynak, az megy tovább, és... És ezzel kapcsolatban tök érdekes tapasztalatok vannak. Most én azt mondom, hogy a város Major utcában, mert éppen ott kapogtak a um, hétfőn, de, de a kerület összes többi pontján is. És ez mi volt? Ezek az érdekes tapasztalatok? Uh -huh. Hát Á, sokan egy pillanat uh, én Én pár e, uh, beszélgettem. Uh, egyszer Navrós és Tiborral arról, hogy számára mennyire idegen dolog a stop kampányban, tapolcán, bestframe éppen nem tudom hol volt, becsöngetni egy kapucsengőn, és aztán felmenni XY-hoz, beszélgetni vele, majd aláírni ezt az évet, és visszakérdezett tőlem, ugye mi évek óta beszélgetünk, privát találkozók is vannak, és mondta, hogy ő ezt nem érti számára, ez teljesen természetes, én benne meg ott volt, hogy az ő emberismeretét illetően én azt feltételeztem volna, hogy ez idegen, és ezt valamilyen módon érzékelteti, mint hogy volt már olyan dolog, amiben ezt érzékeltette, de tiszteletben tartotta, hogy ő azt mondta, hogy nekem ebben nincs igazam. Összességében azonban mégis azt tapasztalom, hogy meg annyi politikai megnyilvánulás van, kötelező lázd például a kopogtató cédul a gyűjtés, amit alapvetően ugye nem lehet másra bízni, ami egy látszólag könnyen megvalósítható dolog kapcsolatot tartani a néppel. Mégis az a kérdésem, hogy számodra azt teljesen, most már, hogy találkoztunk is, teljesen nyilvánvaló-e, hogy vadidegen emberekhez kopogtatsz be, és nem azért, mert a postás vagy, és hoztál nekik valamit, hanem azért, mert kopogtató cédulát kérsz és most tegyük azon túl magunkat, hogy ezt így kell csinálni, hogy ez egyébként számodra mennyire természetes, vagy nem természetes, de meg kell csinálni, fogalmam sincs. Igen, szerintem, szerintem amúgy senkinek sem természetes ez, tehát ez, ez mindenképpen az embernek a, a komfortzónáján kívülesik, vagy szerintem a legtöbb embernek a Annak is a komfortzónáján, a komfortzónáján kívülesik, kívülesik, akihez bekopogtatnak? Um, szerintem, sőt, szerintem még jobban zavarban van az az ember, akihez hirtelen bekopogtat, akár egy gyűlési képviselő, akár egy önkéntes. Uh, szerintem én már kevésbé vagyok zavarban, mert én nagyon sok ilyen kopogtatáson túl vagyok de valószínűleg, hogyha egyszer csak így... Hány éve volt az első? Te... Az első? Az LP kampányban voltam először kopogtatni, ez 2019 volt, szóval három éve. Oké, okay. ha előtte megkérdezték volna tőled, hogy ezt te mennyire természetesen fogod csinálni, és könnyen fogod elvállalni, akkor mit mondtál volna? Vagy mit uh, mondtál nekem, akkor? Nekem ez eleinte nem volt ne? természetes. Engem, engem, engem ennek a, ennek engem kettő része győzött meg, Egyrészt a tudományos része, uh -huh. tehát a, a politika tudományban ez, ez, ez köztudott, hogy rengeteg olyan ember van, akit nem feltétlenül érünk el hirdetésekkel, standolással, stb. És, és egyszerűen muszáj ezt is csinálni, hogyha az ember szeretne minél több választót elérni. Mi volt a másik? A másik része pedig a visszacsatolás része, és ez most egyébként egyéni jelöltként hasznosabb, mint elvéképp. Jó, de azt áruld el nekem, hogy abban a hétköznapi eseményzuhatakban, amiben vagyunk, nincs az a kényszerképzete az embernek, hogy aki egyszer bekova, bekopogtatott Kovás nénihez, vagy Kovás bácsihez, és meggyőzte őt valamiről január 5-én, annyi minden történik, hogy akár már január 20-án visszamehetne? Hát visszamehetne, nem tudom, én, én, én nekem sajnos nem fér bele, hogy... Én ezt értem, jöbb, de nem, pont arról menjeg, van szó, de... hogy vajon, amit január 5-én eredményként elérsz, arról az feltételezi ma a tudomány, hogy ez megmarad örökre, vagy ha nem is örökre, de hosszú nem időre? Nem, nem, nem, sőt, még, még fontos is, hogy, hogy többször is azat esetben visszamenjünk. Egyrészt, mert nincs mindenki otthon, másrészt, mert, mert igazad van, az impulzusokat elfelejti az ember. Vagy Mire elmarad, alkalmas egy ilyen látogatás? mesély. Én akkor, akkor induljunk ki a hétfői példából. Én például hosszasan beszélgettem egy, szerintem, kb. 70 éves úrral, aki korábban elég elkötelezett ellenzéki volt, szavazatszámláló is volt, stb. stb. És konkrétan úgy állt hozzá a dolgokhoz, hogy, hogy nincs értelme venni szavazni, mert úgy sem változik semmi. És én azt gondoltam volna, hogy, hogy aki olyan elkötelezettségi szinten van, hogy már szavazatszámláló is volt korábban, az annál ez nem kérdés, de, de ilyenkor szembe jön az emberrel a, a valóság valamennyire, és látja, hogy, hogy, hogy, hogy egyes emberek mennyire kiábrándultak adott esetben a politikából általánosságban. De arra is jó, és hogy mi történt van a... Mi történt? Hát kb. 5-6 percet beszélgettünk szerintem. Elmondtuk neki nyilván azt, hogy, hogy a mostani választáson azért sokkal kisebb a valószínűsége, hogy az ő szavazata például elpazarolt szavazat lesz, mint korábban. Hanyasban kopogtatsz be? De hanyasba? Igen. Párokban kopogtatunk mindig. A csapat az ennél nagyobb, de egy házban mindig párban. Megy. És mi a párnak az oka? Szerintem ez komfortérzet is, tehát nyilván, hogyha többen vagyunk, akkor jobb, de egy, egy fiú, egy lány, két fiú. Ahogy éppen alakul. Uh -huh. Ahogy éppen alakul, de például azt szoktuk csinálni azért hatékonysági okokból, hogy szintenként megyünk, tehát felmegyünk a lépcsőház tetejére, és akkor a negyedik emeletre elindul valaki. Időt lennél el? Mennyi időt maradtál ennél az urnál? Mennyi időt? 5-6 percet. 5-6 percet. Hogy jöttél de... el? Milyen eredménnyel? Meggyőztöd? Szerintem, szerintem őt még nem győztem meg teljesen. Szerintem azzal az eredménnyel jöttem el, hogy sikerült ezt a gondolatot előtetni a fejében, de én most nem vagyok azzal kapcsolatban nyugodt, hogy csak azért, mert egyszer beszéltem valakivel 5 percet. Ő az áprilisi választásokon részt fog venni, és ránk fog szavazni. Ez, ez szerintem nem ennyire könnyű. Biztos vagyok benne, hogy még akár nekem, akár valamelyik önkéntesünknek, szintén remélhetőleg április előtt még, vissza kell térnie, beszélnie kell vele megint. Ha ideálisak lennének a körülmények, lenne hozzá ember és pénz, akkor mindenkire egyéni kidolgozott terved lenne, aki ott lakik a 12. és 2. kellett vonatkozó részében, vagy ez ebben a formában túlzás? Hát ez ebben a formában túlzás, de, de azért valamennyire nyilván lehet, lehet például a helyi problémák alapján csoportosítani környékeket, meg, meg nyilván mondjuk azokkal a választókkal, akik mondjuk aláírnak egy, egy, egy ajánlóívet, vagy bármilyen módon korábban kapcsolatban voltunk, azokkal mi sokkal könnyebben tudjuk felvenni a kapcsolatot is. Ez nyilvánvaló. Szóval, De szóval ez, előbb, ez a népség és katonaságnak hány százalék a töredéke lett hmm, szerintem, szerintem nem. Az előválasztáson ugye kb. 13-14 ez nem vettek itt részt. Uh -huh. Szóval az már látszik, az ez már nem magában egy, egy másik. Ez, ez egy hány fős országgyűlési körzött? Um, szerintem a választásra jogosultak száma az itt ilyen uh, 60-70 ezer körül akkor van. tényleg, le. akkor teljesen igazad van. De mindjárt, mindjárt megnézem ezt szívesen. Én az... hogy körülbelül az előválasztási részvétel az szerintem ilyen 20 volt összesen a körzethez képest. Szóval annak között ötszöröse lehet. Uh -huh. Bár azt nem tudjuk, hogy csak 12. körületének jelentek-e meg. Az első fordulóban igen, az ugye lakcímhez kötött volt. Igen. És akkor is hoztuk ezt a magas részvételt, szóval okay, a 12. és 2. Okay. meggyőztél. Volt. Meggyőztél. Uh, azt kérdezem tőled, hogy oda-visszakérdezés volt, vagy csak te kérdeztél? Um, ez változó, de mondjuk ennél az úrnál uh, itt, itt inkább nekem kellett proaktívnak lennem. De volt-e, hogy és... visszakérdeztek? Olyan van, Persze, Azok a visszakérdezések, amelyek vannak, azok mennyire tükrözik azt, ami egyébként különböző internetes újságokból, rádió, tévéműsorokból, szóbeszédből adódik, és akkor most haladunk ismét a diploma felé. Nulla szinten. Nulla. Null, null, null. Ez meggyőzött? Vagy ez, én, vagy... én, én konkrétan egyetlen egy visszajelzést nem kaptam ezzel kapcsolatban, Szóval... Ami azt jelenti, hogy hatástalan, vagy ami azt jelenti, hogy ott van a tudatban, de udvariasságból nem kérdezik, CDEF. Az biztos, hogy amikor egy Társasházban vagyunk, egy ilyen. szerintem ez nyilván egy-egy -e intimált szituáció, hogy egy az egyben beszélgetünk valakivel, akkor, akkor nem rontunk rá ezzel kapcsolatban. Míg mondjuk egy, nem tudom, egy pultnál, én biztosan kapok elsősorban fidesz szimpatizásoktól ilyen típusú kritikákat, vagy ezt így a fejemhez vágják. Tehát ennyire um, más ez... egy pult és egy lakás? Abszolút, abszolút, teljesen más emberek, és teljesen más a, Jól, a dinamika. Jól beszélsz, abszolút más emberek, vagy ugyanazok az emberek, de más-más magatartás, vagy azt is ki lehet jelenteni, hogy más-más emberek, más emberek? Más emberek, egy, azért szerintem a többségünk az, az, az, az, az, az emberek többsége, az, az nem megy csak úgy oda egy... Hmm? Egy politikusnak a pólcsához. Uh -huh. Viszont, hogyha bekopogtat az ajtaján, akkor, akkor már azért a többség ajtót nyit. Tehát pont ezért másokat érünk el. Azt kérdezem tőled, és se voltam boxoló, ha másért nem a szemüvegessége miatt, ha meg leveszem a szemüvegemet, akkor az ellenfelemet sem nagyon látom, hogy. Uh, ugye arról beszélnek, hogyha valakinek felreped a szemöldöke, bármennyire antihumánusnak tűnik, az kell ütni, mert hogy a bíró előbb-utóbb lelépteti az illetőt, abból adódóan, hogy a szeme fontosabb, mint a sportban való győzelme. Az amit a diplomád kapcsán kialakult, az egy felrepetszemöldöke vagy sem, hiszen az elmondásod alapján nem úgy tűnik, politikai ellenfeleit pedig így gondolkodnak róla. Hát én biztos vagyok benne, hogy az, ahogy most ezt a témát megint napinára vették, ugye ősszel is már egyszer sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel, ez, ez az ő buborékukban szerintem nagyon jól működik, én, én azon túl azért ezt nem látom. Teh tehát az de az ő buborékukban világa... működik? Az ő buborékukban szerintem kb. minden jól működik, amit a Megafon behirdett, mert az, az, az, az, az nyitott szerintem bármire, ami éppen az aktuális irányítás. De, de tehát, tehát hogy, hogy lásd azokat a visszajelzéseket, amik jöttek, azt sem tudják, hogy mikor lesz a választás. A, azt sem tudták, hogy hogy kik a helyi jelöltek, sem engem, sem Fűriás balást nem tudtak. Szóval, szóval, szóval ezen a szinten vagyunk, és, és amikor bizonytalan szavazókról beszélünk, akikkel, akiket meg kellene győzni, akikből minél többet el kellene vinni egy választással, akkor, akkor itt nem azon okay, a Oké, rendben van, de hogyha én egyébként középfokon közös, vagyok, igen. és még nem vagyok felsőfokon az országgyűlési választásokat, illetően akkor az feltételezi a propaganda csapat, hogy felsőfokba fogok átkapcsolni attól, mert hogy a Hajnal Miklósnak a diploma problémája engem oda vezet, mert hogyha egyébként ő ezt letagadná, bár sosem mondtad azt, hogy diplomás közgazdász vagy, hanem arról beszéltél, hogy közgazdász vagy, de hát ez sem mondhattad volna, és ezüket felső fogba viszi át? Vagy ha hivatkoztak rá, mint közgazdász, akkor én. nem tiltakoztál? Én, én nem hiszem, hogy ez sok nem hiszem, hogy ez sok választót megmozdítana, vagy mozgósítana, vagy, vagy megváltoztatna azt, hogy ők éppen hogyan gondolkodnak, akár rólam, akár a Fideszről. De hát ez majd áprilisban kiterül én, én annak egyébként örülök, annak örülök hogy, hogy elővették ezt a történetet ősszel, és ugyanezt a történetet veszik elő most, mert azért volt jó pár hónapjuk, folytathattak némi kutatomunkat, és, és ha nem találtak erősebb sztorit, az, az szerintem egy jó hír. Tehát, tehát az, hogy most egy ilyen erőltetett párhuzammal próbálnak engem is lemondásra kényszeríteni, engem ez egyrészt megtisztel, hogy, hogy zavarja őket a jelenlétem. Másrészt Másrészt tényleg örülök, hogy uh, nincs más típusú muníció. Igen. A Gulyás Gergely féle posztolaté meglepődtél-e? Különös tekintettel, hogy azért a Facebookon egy egész oldalt szententél neki. Hát a leginkább tán azon lepődtem meg, hogy Gulyás Gergely posztol. Tehát ő azért uh, eddig nem Tehát még csak ő de. a jelenlegi, tehát hogy ő az országgyűléséhez. Igen, kép... ő, a, ő a jelenlegi képviselő, de, de nyilván az neki Hát egy választásra lehetett volna, nem tudom, hogy ez jelenleg az ő választása volt-e, de egy választásra lehetett volna, hogy ő mennyire száll be ebbe a, ebbe a választási küzdelembe, meg mennyire maradt ki belőle, mint mégiscsak a jelenlegi kormánynak az egyik tagja, aki ki nem indul újra egyéniben, hanem, hanem, hanem egy ciklusos egyéni képviselőként marad meg a történelemben. Üm, én, én, én, én, én azt gondoltam volna, hogy az ilyen szintű támadásokat ők, meghagyják így a, a szokásos megafonos csapatnak, azokat már jól ismerjük, meg mennyis mondjam, az, az szerintem tényleg uh, uh, nem is jelentett volna a szintlépést az eddig képest. Az, hogy Gulyás Gergő uh, kiírja ugyanezt, meg ugyanezeket a vádakat, a szintlépe Tehát szoktuk mondani, hogy the messenger is the message, Egy. és azért, igen? Nem csak mondtam, hogy igen, értem. És, és, amikor, és amikor maga az egyik miniszter támad be engem ilyen vádakkal azért azt, azt, azt úgy vettem, hogy erre csak reagálni Ez ne? egy nagyon érdekes dolog, nagyon röviden, ugye nekem viszonylag hosszú pályafutásom van azon a területen, ahol dolgozom, különböző botrányaim vélt vagy valós botrányaim voltak, kreáltak, vagy olyanok, amelyeket én tényleg, eléggé át nem gondolt módon ö, megalkottam, bár abban a pillanatban nem voltam tisztában, tehát azon provokatőr voltam, de a sajtóban ez a tevékenységem nem jellemző, ez inkább a kamaszkoromra volt jellemző, az se tudatos volt, hanem csak egyszerűen krakéler voltam. Na mint száz volt a napkeltében egy hajrá mszp történetem, hosszú bonyolult történet részleteiben nem vesznék el, amit én egyébként tisztáztam teljes mértékben, de hát egyáltalán nem volt erre igény, hogy tisztázzam, és ezt újból és újból elővették a politikai szereplők kapcsán, tehát abban volt a politikai szereplők, nem csak én, azoknak a lejáratása érdekében, és az elsimol Lászlóval való kapcsolatom úgy jött létre, hogy én akkor megkerestem előtte, a Székesfehérvár polgármesterét, aki szintén használta ezeket a paneleket, és mondtam neki, hogy ez nem igaz, ez beszéljük meg, és mondta, hogy oké, okay, ő tudja, hogy én is egy ilyen kommunikációs brigádnak vagyok a része, ő köszöni szépen nem akar velem szóba állni, és hiába győzködtem, tehát telefonon is hívtam, de tudta, hogy mi az én telefonszám, nem vette föl, e, egészen elképesztő volt. E, aztán leszálltam róla, bár nagyon nehéz volt ezt tudomásul venni, hiszen valami olyasmit állított rólam, ami nem igaz, de ő neki érdekes ezeket ahhoz, hogy ez ragaszkodjon, és ne beszélgessen bele még magán, sem. Szemben Elsimó Lászlóval, aki ugyanezeket a paneleket használta, ugyanígy felhívtam, hogy ez nem igaz, aki hajlandó volt, fölvenne a telefon, sőt, műsorban is beszélgettünk, és ebből aztán egy kapcsolat is lett. Egészen elképesztő az, ahogy megpróbálnak beégetni különböző elemeket emberek fejébe, és azt onnan aztán kiverni se lehet, mert akkor mit csinálnának az emberek azzal a Ebben, ami annak a helyén képződött. Te mit gondolsz egy tízes skálán az április harmadikai választásnál a te diplomát holdudvarában és ebben a környezetben lévő dolgok, amelyek elhangzottak a választókat, akik elmennek vagy nem mennek el, tehát egyáltalán a te helyzetedet egy tízes skálán mennyire befolyásolja? Én, én nem számolok azzal, hogy ez nagyon befolyásolná, Um, tehát nem látom jelenleg azt a bármifajta fajta rezonanciát itt uh, sokak részéről ezzel kapcsolatban, tehát a, ők nyilván próbálnak ebből a botrányt csinálni, de, de nehezen tudnak. Még a Bangón történettől uh, kapott uh, aztán ismét uh, erősítést. Uh, Baranyi Krisztinában... Ami ugye, uh, csak, csak, csak bocsánat, csak hogy tiszteljük, ami teljesen más a két történet, tehát pont ezért volt fontos, mert látszódott a Fidesz, hogy Próbált párhuzamot vonni, de hát azért nem ugyanaz, hogyha valaki, én adott konkrétan leírtam az ön hogy nem végeztem el a tanulmányaimat, más meg leírta. Szóval ez egy, ez egy viszonylag, viszonylag fontos részletkérdés. Um. Baranyi Krisztinával beszélgettem a hét legelején. Ugye ott tíz képviselő, önkormányzati képviselő javasolt igen magas illetmény növelést, és az utána való komment háborúban Soproni Tamás 6. kerületi polgármester is részt vett, aki politikai tapasztalatlansággal vádolta meg Baranyi Krisztinát, hogy ezt napvilágra hozta, beleértve, hogy a Momentum milyen döntést hozott, a tekintetben, hogy ők ezt nem támogatják, amire Baranyin Krisztina azt mondta, hogy ő csak azt tette, amit megkövetelt tőle a saját lelkiismerete, ráadásul azt, hogy a Momentum milyen döntést hozott, abból ő az égegy a világát nem tapasztalt semmit, és ő a maga részéről életveszélyesnek találta azt, hogyha ez egyébként a mai képviselőtestületi ülésen előkerül, és ő úgy gondolta, hogy proaktívan így kell eljárni, és ezt az én hallgatóim Nézőim egy tízes szavazáson kilenc egyre re vissza is igazolták. Ebben a körben ráadásul nem kemény személyeskedéssel a Momentum képviselői is részt vettek ott a 9. kerületben. Ennek a jelentőségét mekkorának tartod, vagy az igényet a világán nem tudsz róla semmit se, és ha hogy ez megtörtént, erről nem fogunk tudni két szót váltani. Abszolút képen vagyok, szóval kettőszónál többet is én uh, körülbelül múlt héten szerintem Szerdán vagy Csütörtökön értesültem arról, hogy, hogy született egy ilyen előterjesztés a, Igen. a Ferencvárosi Önkormányzati Képviselők részéről. A Krisztina szerintem pénzeken raktak ki a Facebookra. Igen. És, uh, és a mi elnökségünk még, még múlt héten Csütörtökön hozott egy olyan határozatot, amiben felszólítottuk a képviselőinket, hogy vonják vissza a támogatásukat az előterjesztés az előterjesztéssel kapcsolatban, vagy ha ez már nem lehetséges, akkor azt ne szavazzák meg a testületi ülésen. Tehát a, a problémaérzékelésünk szerintem a, a Krisztinával ez ügyben hasonló, és, és, és én, is, én is azt gondolom, hogy, hogy ezt így ebben a formájában előterjeszteni az... az Oké, okay, rendben az, az van, de ugye e, egy, a, a Facebook-post és az esemény között nagyjából egy hét távolság volt, talán csak hat nap, de közelebb az egy héthez, elhamarkodott poszt volt, vagy pedig jogos volt annak kapcsán, hogy hiába hozott a Momentum egy ilyen döntést, a képviselők nem vonták vissza a javaslatukat. Igen, és szerintem itt, itt jogos a, a Soproni Tamásnak a kritikája, hiszen például ezt a posztot újdak aki ki a, a, a... Kristina, hogy, hogy például ott volt Mátyás Ferencnek a neve is, aki szerintem addigra konkrétan már visszavonta a támogatást az előterjesztéssel kapcsolatban. Ő utána Régyne vonta hajták. vissza, mindenki utána vonta vissza. Én úgy tudom, hogy a Facebook poszt megjelenés előtt, de, ez, de ez, ez mindegy, tehát aláírta, aztán visszavonta, és aztán kirakta az aláírt verziót. Tudomásom szerint a Kristina, de hogyha nem itt történt, én őszintén azt gondolom, hogy hogy itt a mi képviselőinknek is öm, sokkal bölcsebbnek kellett volna lennie, és egyszerűen betartani azt az egyeztetési folyamatot, amire szerintem a legtöbb önkormányzatban van példa hogy bármilyen ilyen kérdésben azért a polgármestere egyeztetnek a képviselő. Igen, de nagyon a... fontos az, amit te mondasz, hiszen éppen a vonatkozó képviselővel kapcsolatban lehet elmondani, akit említettél, hogy a Facebook posztjában, amelyet én aztán részint vissza is olvastam Barény Krisztinának részint, pedig megtartottam magamnak, mert nem volt rá idő. Abban olyan mennyiségű sírelem volt felhalmozva az elmúlt két évből adódóan, hogy az egyébként szintén üzenet értékű volt, attól teljesen függetlenül egyébként, hogy az illetmény növelésére tett javaslatot visszavonja vagy sem. Abban olyan önkormányzati, olyan polgármesteri és alpolgármesteri felelősség kapcsolatos mondatok hangzottak el már-már a személyeskedés szintjén, amelyek árulkodak voltak, és ennek csak annyiban van jelentősége, hogyha megemelkedik a fedő, és az ember alá tud nézni a másik tevékenysége okán annak, hogy mi van a fazékban attól lehetséges, hogy átmenetleg vagy tartósan megretten. Uh -huh. én, én nem látszom viszont ezt a posztot. Szóval Érdemes, nézd az meg Márkás Ferencnek a vonatkozó tevékenységét. Lézem, az, az, uh... én, én, én a Ferit egy, egy nagyon jó önkormányzati képviselnek. És én ezt nem vitatom, amiről tartom. beszélek, az ott van olvasható és árulkodó. A köztük lévő feszültségeket, meg konfliktusokat. Én azt gondolom, hogy Tehát pont, hogy nem kellene megemelkedni ennek a fejlőnek. Hát pedőnek. értem, értem. Csak pont hát az, ugye... az lenne a feladatuk, hogy ezt, ezt lehetőleg ne a nyilvánosságban. Én ezt rendezik, értem, csak hát... hát ugye én ebből élek. Ez persze, persze, persze. Csak az a Jebülis. kérdés, hogy mi mennyire, mennyire adjuk a lovat és mennyire szolgáltuk el Ebben a tekintetben tízes skálán, tízesre. Na, hát akkor erről nem is kell szavazást kiírni, ebben egyetértünk. De, de szerintem jobb lett volna a Ferencvárosnak is, meg a mi képviselőinknek is, meg a baranykisztálynak is, ha nem is születik ilyen előterjesztés, meg egyébként az elnökségnek sem kellett volna nálunk ezzel foglalkoznia, hanem bemennek, egyeztetnek arról, beszélnek arról, hogy adott esetben infláció van az országban, a polgármester illetmény is nő, beszéljünk arra, hogy mennyi a képviselőknek a tisztelet. Szerintem ez nem egy ördögtől való kérdés, de, de, de így ebben a formában szerintem ez. Ez, ez egyáltalán nem volt helyes, ahogy, ahogy ez lezajla. Titelezzük fel, hogy Gulyás Gergelyen a következtében írta, amit írt, mert a kampánycsapat ezt javasolta, ez ugye jelentősen nem befolyásolja a végeredményt. Az a seb, amit ejtett, ha egyáltalán a seb, az egy hajnal miklós testén, egy 8 napon belül, vagy 8 napon túl gyógyuló seb. Én elmondhatom, hogy a sebeimnek a zömét abból szereztem, hogy ezeket a történeteket, amelyeket így megpróbáltak rajtam elverni más vonatkozásban, azokat nem hagytam behegedni, hanem hosszú heteken, hónapokon, sőt éveken át próbáltam, az illetővel tisztázni azt, ami számára fontos volt. Ezt nagyon gyakran a környezetem nem is értette, ugyanakkor számúra fontos volt, hogy a velem kapcsolatban kialakult kép az valamelyest hasonlítson arra, mint amit én gondolok saját magamról. Mekkora sebet ejtett rajtad Gulyás Gergely személyesen? Személyesen sem ekkorát. Én, én nem gondolom azt, hogy nekem erről beszélgetnem kellene Gújász Gergővel. Én nem Tehát, ha egyszer szemben állnál vele, és lennél időtök, nem. akkor ezt szóba se hoznád. Nem, mert nem gondolom, hogy ez neki valójában egy fontos kérdés lenne, vagy neki valójában azt sem gondolom, hogy neki valójában az lenne a véleménye, amit leírtam a Facebook-hozban, hanem azt gondolom, hogy, hogy a proxi háború szintet lépett, mert rájöttek, hogy a megafon kevésbé hatásos és a Gulyás Gergőt most már lehet égetni egy ilyen előretolt bábuként és, és, és katonaként, és ezért bevetették őt, de szerintem ehhez neki amúgy személyesen nulla köze van. Szóval én, én nem Gulyás Gergőt kell, hogy meg, meggyőzem az a kérdésben. És, és a ebben kapcsolatban meg, nekem ez elsőre egyébként jobban fájt, amikor, amikor először feljöttek ezek a vádak ősszel, én mostanra, hogy is mondjam, már megszoktam, hogy ez a, ez, a, ez a kampánynak a része lesz, és akkor még megpróbálnak háromszor megütni ebben áprilisig, de, de, de kicsit úgy érzem, hogy minél többször ütnek meg, annál jobban megkeményedik az a rész, és, és annál jobban lepatszannak. Szóval um, én, én ezen már túl vagyok a magam részéről. Köszönöm a rendelkezésre, állást. két hét múlva folytatjuk. Én is köszönöm. Szervus. Szia! Hajnal Miklóst! Hallották, és következik Georgievics benedek. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! In Medias resz, vajon mit lehet tenni a zeneházával uh ami a madarakat illeti. Zubrecki Dáviddal hosszasan beszélgettem, nagyon sok mindenről esett szó, talán abból más is át tud szűrődni. Amikor én elolvastam, akkor azonnal felhívtam a Persányit, meghallgattam a szakvéleményét, visszaemlékeztem arra, hogy a Liget Fórumon, amíg azokat ő tartotta, és azokat ő szorgalmasan tartotta, 5 vagy 6 volt belőle. Ez is szóba került, összehoztam Bata Andrással, és szóba került, hogy milyen elemeket lehet alkalmazni, amelyek egyébként kiszűrik ezt a jelenséget. Most szándékosan mondom, hogy kiszűrik, mert az, hogy kevesebb legyen, az nem hangzik túlságosan jól, ha én madár lennék. Zubrecki Dávid arról beszélt, hogy az ő ismeretében ez kevésé megvalósítható a ház jelelegi formáját tekintve, tehát külső tárgyakkal, amelyekre utalt egyébként Persányi Miklós, azt pedig, hogy az üveget mattosítsák, vagy csíkoz arra nagy valószínűséggel nem kerül sor, hiszen az a, az épületnek az összképén változtatna. Um, lehet, hogy piszlicsárénak tűnik, és nem is ünnepi ebben a pillanatban, aztán leszünk ünnepibbek. Uh, azt kérdezem tőled, hogy van-e ezzel kapcsolatban jelen pillanatban bármilyen elképzelés foglalkoztatja ez a szakembereket? Természetesen foglalkozunk a kérdéssel, hiszen azért az elmúlt időszakban többször több oldalról megjelent ez a kérdéskör. Én egyel azért visszalépnék ebben a dologban, tehát ugye azért Fujimoto akkor, amikor megnyerte a nemzetközi tervpályázatot, utána majdnem egy éven keresztül nem foglalkozott mással, csak inspirálódott itt a Városligetben az egykori Ungexporum épületek helyén, ismerkedett a környezettel és vizsgálta, a különböző illeszkedéseket, és természetesen azt az ökológiai diverzitást is megismerte, ami a városligetben van. És akkor ő nemzetközi szakemberekkel is egyeztetett az üvegfelületek tekintetében, és ezt követően pedig a Magyarországi Felelős Tervező, ugye az M-Timpanon Noltamás vezette e, m csapat, a Magyar Madártani Egyesület szakvéleményét is kikérte ennek az épületnek a tekintetében, és így alakult ki, az épületnek a végső struktúrája, és így kerültek föl azok a... Az publikus, madárarok. hogy mit válaszoltak az ornitológusok, vagy a Magyar Madártani Egyesület? Folyamatosan ugye az volt a visszajelzés, hogy azokat a szükséges lépéseket, a madárhálóknak a telepítését, a tetőszerkezetbe, a ragadozó madaraknak a képét, annak a különböző méretét, formáját és fajtáját, amit ki ragasztva az üvegre, Ezeket mind-mind ezek a tapasztalatok határozták meg, de ami talán a legfontosabb, hogy 13 hónapja állnak ezek az üvegfelületek a Magyar Zeneházánál. Az alsó kettő és fél méter az, tehát a talajszintől szemített két és fél méter, ami OSB lapokkal volt burkolva a kivitelezés időszaka alatt annak érdekében, hogy a földfelszínnél történő munkavégzés, mint a térköveknek az elhelyezése, vagy éppen a növénytelepítés, vagy éppen a belső építészeti munkálatok ne sértsék meg ezeket a hatalmas üvegtáblákat. De ugye a legnagyobb üvegtáblák 13 méter magasak. Ez azt jelenti, hogy megközelítőleg egy 9-10 méteres üvegrész több, mint 13 hónapja a kivitelezés időszaka alatt folyamatosan kilógott. És azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nem tapasztaltunk itt madárpusztulás. Tehát először is azt kellene tisztázni, hogy itt egy egyedi esetről van szó, és véletlenül is szeretném elbagatalizálni a kérdést. Tehát ha itt komolyan madárpusztulás jelenik meg, akkor nekünk minden szükséges további lépést meg kell tennünk. Természetesen vannak ilyen lehetőségek, amiket Persányi úr is említett. Ezek is ezek közé tartoznak, de vannak olyan infravörös tartományba érzékelhető világítások, vagy pedig a homlokzatra fölkerülhető különböző fóliák, olyanok, amik nem mattítják az egész üveget, amivel fel lehet lépni ebben a kérdésben. De azt azért látni kell, hogy ez egy teljes egészében a lombkoronaszint alatt lévő épület, aminek a teteje jelentősen, pontosan egyébként az ökológiai diverzitás fenntartása érdekében jelentősen Túl lóg az üvegfelületen, tehát azt azért e, laikusként is lehet érteni, és ezt azért a szakértők is megerősítették, hogy ez nem az a terület, ahol e, a legnagyobb sebességgel madarak közlekednek és repülnek, tehát még egyszer mondom, mi nem találkoztunk az elmúlt 13 hónapban itt e, madárpusztulással, mint ahogy az a helyzet, hogy nem először épül üvegfelület Budapesten. Itt azért gyakorlatilag nincs olyan épület. Tehát a mellettünk lévő, mondjuk a Dózsa-György úton található ANG székház 2004 vagy 2005 óta Erik Fanegrád tervei alapján ott van egy szignifikánsan nagyobb üvegfelület. Én minden nap gyalog elközlekedek az ANG székház előtt a Dózsa-György úton, és nincsenek előtte madártetemek. Ismerem az ide vonatkozó szakirodalmat, tudom, hogy amikor a Váci úton épült ö, irodaháznál ö, volt egy üveghomlokzat, ott megjelentek madártetemek, egyébként ott is ö, utána műszaki korrekciók történtek és ezek megszűntek, de még egyszer mondom, itt a Magyar Zeneházánál mi ezzel az elmúlt időszakban nem találkoztunk. Természetesen monitorozzuk és figyeljük ezt a kérdést, és uh, személy szerint is izgatott vagyok, hiszen uh, egy óriási tévedés lenne, hogyha itt folyamatos madárpusztulással kellene találkoznunk, és azonnal és preventív jelleggel is bevetnénk mindent. De én kint voltam tegnap is az őrséggel, beszéltem, akik már szintén 13 hónapja ott vannak, hogy ők mit tapasztaltak az üveg szélén az elmúlt időszakban, hiszen... Uh, mit nevezünk őrségnek? találják. A, ugye a Magyar Zeneházában és a környező parkon is, parknál is folyamatosan biztonsági szolgálat van jelen az ő feladatuk. Természetesen nem csak az, hogy a beengedést biztosítsák a házba és az illetéktelenek belépését mondjuk a hátsó gazdasági bejáraton gátolják, hanem ő az a személyzet, aki a műszaki eh, <kül> dolgozókkal együtt folyamatosan körbejárja az épületet és a környezetet eh, is folyamatosan ellenőrzi kivitelezés alatt nyilván a kivitelezési területet... És ők maradnak tehát, is a jövőben. pedig. Ők maradnak a jövőben. Is. Jó. E, azt kérdezem tőled, hogy a tisztesség, a szakmai tisztesség úgy kívánta, lehet, hogy hamarabb is megtehettem volna, hogy tegnap két liget is beszélgettem, a Komáromi Geigenje folytatott beszélgetésben felmerült az a kérdés, az az érzékeny, vagy kevésbé érzékeny kérdés, ami ezen a területen is, vagy más területen, de most hol vagyunk, az ezen a területen lévő fák sorsát illeti, és amelyben az hangzott el, már mint a beszélgetésben, hogy az itt átültetett fák, amelyeket a német cég, amely erre szakosodott, átültetett, azok közül nagyon kevés élte túl ezt az átültetést. Mit lehet tudni az átültetett fák sorsáról, ezen a területen és úgy on general? Ugye a ligetben mi alapvetően azt a vállalást tettük, hogy tekintve, hogy az új kulturális intézmények, illetve a liget megújítása az értékes fák kivágásával semmiképpen nem fog járni, hiszen alapvetően olyan helyekre épülnek új épületek, ahol korábban is épület vagy burkolt felület állt, és az az egy-egy kivételes helyzetben, ahol ezt felül kellett volna írni, ott mi átültettük ezeket a fákat. Ez egy elég nagy darabszámú átültetés volt, nem tudok most ebben a másodpercben, de, de tízes nagyságrendben. Tehát azt hiszem, hogy 30-40 fát is átültettünk a, a városligetbe. Itt a Magyar Zeneháza területén Összesen három darab fának az átültetése történt meg. Ebből egy a tahifa iskolába ment, és a mai napig ott van, és köszöni szépen jól van. Kettő pedig ott a területen belül került átültetésre, és ezek a fák is jól vannak. Összességében azt tudom mondani, hogy ugye a német cég egy 90%-os túlélési arányt ígért. Mi ezt a 90%-ot nagyjából érzékeljük is a Városligetben, de nem tudjuk megmondani, mert felelős, én akkor tudnék erre válaszolni, hogyha tíz év múlva visszatérünk okay. erre a kérdésre, de most ebben a másodpercben azt tudom mondani, hogy ez a 90% ezt tartott, hogyha tíz év múlva is igen, én nagyon boldog leszek, és nyilván nagyon szomorú, hogyha esetleg nem, de nagyon fontos, hogy itt nem száz éves platánok átültetéséről volt szó. A Magyar Zeneháza az egy kisebb alapterületű épület, mint az ott lévő volt Hungexpo épületek és a környék burkolt területei. Igen, a tegnapi beszélgetés, a másik beszélgetés pedig Pécsi Balázsjal folyt, ö, amely nem volt teljesen, ö, nem tudom, hallottad-e? Nem. Nem volt teljesen személyeskedéstől mentes, mert ő a te személyedet is súlyosan úgy ér, ér, érintette a te szakmai múltaddal kapcsolatban, amelyről én ugye tudom, hogy az mivel kapcsolatos. Mire mondtam neki, hogy én ugye nem tudom, hogy mivel kapcsolatos, de ha ő elmondaná, azt én megköszönném. Mire mondta, hogy hát én azt nyilvánvalóan tudom. Mire mondtam neki, hogy ha tudom is, én nekem fogalmam sincs, hogy ez mennyiben befolyásolja a te mostani tevékenységedet, Ráadásul abban sem vagyok tisztában, hogy a amit ő az akkori tevékenységedről gondol, azt én is ugyanúgy gondolom, de miközben ez így kicsit egy ilyen megfoghatatlan dolog volt, ő ezt a témát aztán eleresztette, amit én azért nehezményeztem, nem kismértékben, mert ha már személyeskedünk, akkor személyeskedjünk, akkor tessék kirakni az érveket, és akkor tessék elmondani, mit tetszik gondolni a másikról, és aztán az vagy meg vagy sem, függetve attól, hogy nekem a te személyeddel kapcsolatban ilyen feladatom nincs, de nyilvánvalóan, hogyha ilyen helyzet elé állítanak, akkor én, ha módomban áll, akkor megvédem a, a, azt a rite Report, vagy interjú alanyomat, akivel hosszú évek során beszélgetek, és akivel ráadásul az előéletét illetően is már ami az ő szakmai előéletét illeti kevés olyan dolog volt, amiről mi ne beszéltünk volna, azoknak a látszólagos vagy valós érzékeny pontjait is érintve, különös tekintet arra, hogy ebben a mai világban fogalma nincs az embernek arról, hogy éppen mikor fogják és mivel kapcsolatban kikezdeni. Úgyhogy ez egy nagyon sajátságos beszélgetés volt, de aztán túltett illetve hát én annyiban túltettem magamat rajta, hogy a másik fél elengedtem, miután én nem engedtem a tekintetben, hogy akkor tessék, akkor legyen kard ki kard, de a karda a hüvejében maradt Pécsi úr esetében. Nem egy túlságosan emelkedett dolog volt. Ma a ligetvédőkkel való kapcsolatot bármi is jellemzi, különs tekintettel arra, hogy a terepről levonultak, de árgus szemekkel figyelik és listázzák a Városliges ZRT által elkövetett szabálytalanságokat. A konkrét beszélgetésedre nem tudok reflektálni, mert én őszintén szólva, és az valószínűleg én hiányosságom, én nem tudom, hogy kit tisztelhetünk Pécsi úrban, és most azon kívül, hogy te azt mondod, hogy egy ligetvédő, és nem hallottam a beszélgetést sem, úgyhogy ne arra úgy, de erre nem tudok reflektálni. A ligetvédőkkel kapcsolatban, ha ez egyáltalán létező fogalom, és nyilván létező fogalom, tehát nem akarok ebben, csak ugye ez többször kérdés volt, hogy ők jogi entitást nem vettek fel az elmúlt években, semmilyen formában, tehát én tulajdonképpen amikor liget védelemről beszélek, akkor ugye nehéz, mert ennek van egy olyan narratívája is, hogy beülhetek én abba a székbe is, hogy a, a ligetnek a valódi megvédői azok mi vagyunk, hiszen a Városliget ZRT az, aki tett is valamit az elmúlt időszakban a ligetért, de túl ezen egy Facebook csoport, ami saját magával is több ponton meghasonult, és most már talán több Facebook csoport is van belőle, és összeveszett. tehát nehezen tudok én erre a kérdéskörre reflektálni, de hogyha ezt úgy foglaljuk össze, hogy olyan civilek, akik agódnak a Városliget sorsáért, és szkeptikusak a megújításnak azzal a módjával, vagy azzal az irányával, vagy szkeptikusak voltak azokkal az irányokkal kapcsolatban, amit a Liget Budapest projekt jelent, akkor azt gondolom, hogy ők ö, közülük azok, akik valóban járják a Városligetet, és nem egyéb ö, szempontok fűtik őket, ő nekik egy jelentős részük, és magam is olvastam ilyen Facebook posztot és kommentet, akár a magukat ligetvédőknek hívó ö, csoportok alatt is, kaptam ilyet a kollégáktól, akik azt mondták, hogy mi nagyon féltünk attól, hogy nem azok valósulnak meg amiket a Városliget ZRT és a Liget Budapest projekt mutatott, de azt látjuk, hogy amik megvalósultak, azok megegyeznek a látványtervekkel, megegyeznek az előzetes ígéretekkel, és ők köszönik szépen, tulajdonképpen ezt szeretik. És természetesen vannak olyanok is, akiknek semmit nem tudunk csinálni, teljesen mindegy, hogy park megújításról van szó, éppen füvesítésről, Műcsényi Mihály botanikus kiskertről, mindenben is találnak kritizálni valót. Én azt gondolom, hogy Két-hét és félmillió egyedi látogatása van a Városligetnek éves szinten. Nem tud olyan megoldás kialakulni, amitől mindenki boldog, és mind a 7,5 millió ember komfortosan uh, érzi magát. Itt, itt meg egy Én kül. ezt érzékelem. Uh, haladunk az ünnepi pillanatok felé, illetve azon pillanatok felé, amelyekről te uh, kérdés nélkül beszéltél volna, de a 7,5 és milliónál is álljunk meg, hiszen ez a hét és millió is úgy szerepel, vagy szerepel nagyon sokszor ezekben a beszélgetésekben, hogy valójában miközben a nép a lábával uh, visszaigazolja azt, hogy jó ez a liget, valójában ez a látogatottság más szempontból viszont kifejezetten káros, mert hogy ez természetpusztító, vagy nem egy olyan környezetet látogat ennyi lább, amely ezt a természetet jól bírja. A kérdés tehát az, hogy a számok önmagukban visszaigazolnak-e mindent, vagy a számokkal óvatosan kell bánni, vagy a számok végül is olyanok, mint egy film esetében az bizonyítják, hogy lehetséges fanyalogni, hogy ez a film rossz, de hogyha egy milliós országban másfél millióan megnézik, akkor az magáért beszél. Mit gondolsz a számokról? Én szerintem ez egy fontos kérdés nagyon. Tehát rögtön az elején föl kell tenni azt a, azt a kérdést, hogy kevesek vagy sokak ligetét szeretnénk létrehozni. Vajon a városi köztereknek mi az alapvető célja és funkciója az az alapvető funkciója, hogy ott őserdő, mocsaras terület és olyan rész jöjjön létre, ami nem vagy csak nagyon kevesek számára látogatható, vagy pedig olyan közterületeket szeretnénk létrehozni, amely a lehető legtöbb embert vonza oda, mert számukra izgalmas és egy ö, mindenféle szempontból többet és jobbat nyújtó közterület. Én az utóbbi pártján vagyok, én ezt látom alapvetően, ö, demokratikus megoldásnak, és azért a Városliget mindig is egy ilyen típusú közterület volt. Tehát állatkertestől, műjégpályástól és a zöld területekkel együtt ez mindig egy jelentős nagy tömegeket vonzó helyszín volt, de ugyanúgy, mint a, a Gellért hegyen is szignifikánsan több ember jelenik meg, vagy a normafánál, mint a Pilisi parkertőnek más részein, és bár egy szép napos, tavaszi hétvégén a dobogókő környékén is többen jelennek meg, de még mindig kevesebben, mint a Gellért hegynél, és valószínűleg a bükkészaki lejtőink pedig még kevesebben jelennek meg. Tehát vajon elvárjuk-e a Városligettől, hogy az a Zemplénnek a három huta környéki látogató számával egyező zöld vidék legyen, vagy sem? A Városliget korábban egyébként ki kell menni a népligetbe per ma, és lehet látni, nagyjából ugyanazt a funkciót töltötte be. A környéken lakók kutyasétáltatásra vették igénybe. Az a kérdés, hogy a városliget az a külső hetedik kerületben lakó kutyasétáltatók városligete, vagy pedig egy olyan liget, ami mindenkié. Hiszen a játszótérre most már nagyon sokan jönnek, okay. uh, akár a Rendben Re Re Re Re -re -re -re van. Én az utóbbit gondolom. Um... Talán az utolsó, de nem biztos hogy az utolsó kérdés következik, mert egy hosszú válasz születhet. Ugye ez egy fordulópont, mi többször beszéltünk telefonon adáson kívül arról, hogy a Magyar Zeneháza mennyire accelerálta a közszereplőket, és nem csak a közszereplőket, a ligetet illetően, hogy megnyilvánuljanak pro kontra. És amikor azt mondtam, hogy ez elmozdulás, akkor annyiban volt elmozdulás, amennyiben szintet lépett ez a ez a, ez a vita eh, részint jó, részint rossz irányba. A politikai mező az még jobban elfoglalta, ami nagyon nehezen értelmezhetővé teszi ezt az egészet, hiszen a politika eh, egy olyan terület, ahol a zeneháza nehezen tud megállni, hiszen az egy, nem egy politikai tényező, de ha politikai tényezőként tekintünk rá, vagy az új nemzeti galériára, akkor a hozzávaló viszonyulás egészen más, mint hogy a hétköznapi ember egyébként eh, házakat lát, vagy területekre megy el. Közben volt olyan, aki elmozdult a holdpontról, vagy elmozdult onnan, ahol korábban volt, és olyan véleményt alkotott, amiben arról volt szó, hogy korábban egyértelműen negatívan gondolkodott erről a területről. Ma már azonban mást gondol, csak azon gondolkodom, hogy hányféle papírt tartok magam előtt. Két vagy három írás, ugye Földes András írt, hogy a zeneháza a szimbólum lett mindannak, ami ellentétes a kultúrával. Ő végül nem szólalt meg, mert azt mondta, hogy ez egy magán jellegű megnyilvánulása volt, és egyébként nem az abba amit ő, ő abban a profilban, amit követ. Vándor Ágnes azt írta, annó többször is részvettem a Liget Project édül élő láncban, szóval nem fotelbolúságíró, hanem cselekvő aktivista volt, én valóban szembenéztem az otthoni huligányiás erővel. A napokban a Ligetbe jártam, és azt kell mondanom, hogy nagyon rendben van. Nem csak a zeneháza valóban kivételesen szabású épülete, hanem a Liget teljes átrendezése is minőségi gyakorlatilag majdnem egy időben a zeneháza átadásával a Karácsony Gergely főpolgármester is megszólalt, aki azt mondta, hogy ma van a Magyar Kultúra napja, és ma a kormány a városlegedbe épített zeneházá, szinte már hallom a szirénhangokat, stb. stb. Erőszak a város legfontosabb közparkjával szemben, erőszak a kivágott fákkal szemben, erőszak a népakarattal szemben, erőszak az adófizetőkkel szemben, és hosszan sorolja Ünnepi beszédében a miniszterelnök azt mondta végezetül tisztelt Hölgyeim és Uraim a mai Európai Politika politikai viták új fénytörésbe helyezik az európai magas kultúrát, illetőleg előtte azt mondta az ország építők nevét a magyar nemzet soha nem felejti el, ilyen országépítők adták nekünk a láncidat, az országházat vagy a Margithidat. Kerékkötők, kárógók, hátráltatók, országrombolók mindig voltak, de az ő nevükre senki nem emlékszik, mert a magyar nemzet egyszerűen kiejti őket az emlékezetéből, Arról is beszélni kell, kedves barátaim. A jellegi formájában a liget egy befejezetlen mű, torzó. Éppen ezért nagyon várjuk már, hogy a mai a választók áprilisban végre pontot tegyenek az ügy végére, és lezárhassuk ezt a vitát. Ebben a háromszögben, négyszögben, ötszögben, ahogy gondolod, mondd el azokat a gondolataidat, amelyekre azt gondolod, hogy közérdeklődésre tarthatnak számot. Beléltve a szakcsi jelenséget, ami az ő fellépését, és aztán utólagos megítélését illeti, ha azt kérdezed, hogy mennyi időd van a válaszra, van rá hat és fél perc, az nem olyan nagyon kevés. Én meg se szólalok, gyakorlatilag fölvetettem, ha akarod, kikerüld, ha akarod, elveszel részleteiben. Figyelet! Az mindenképpen fontos, hogy a Magyar a kapcsán Ennyire sokkal, és ennyire sokféle véleményt fogalmaznak meg. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Zeneházára semmiképpen nem tekinthetünk úgy, mintha nem történt volna valami igen jelentős dolog itt Magyarországon, és nem történt volna valami igen jelentős dolog a Városligetben. És ugye nyilván erre számítottunk, tehát a kezdetektől fogva tudtuk, hiszen a komáromi csillagerőd, az Országos Múzeumi Restorálási Összpont, a Millennium Háza a szépművészeti múzeum, a garázs és a számtalan e, tájépítészeti megújítás után. Ugye azt hiszem, hogy az ikonikus jelzőt e, a beruházások közül először a zeneháza e, az, ami kiérdemelte, és ez nyilván számtalan érzést és érzelmet kivált mindenkiből. Én továbbra is csak azt tudom mondani, hogy itt van a város közepén, itt van a város liget közepén, Érdemes ellátogatni, megnézni, és döntse el mindenki a saját szemével, hogy az a kulturális tartalom, ami beköltözött ebbe a zeneházába, és maga az épület, az milyen érzéseket és érzelmeket vált ki belőle. És én abszolút tiszteletben tartom azt, hogyha valaki ezen, ezt csak olyan szemüvegen keresztül tudja nézni, hogy ez valamilyen erőszaknak az eredményeként jött létre, csak azt látja ebben az épületben, sajnálom, de elfogadom, hogyha csak azt látja benne, hogy valami olyan dolog jött létre, amit ő nem szeretett volna. Nyilván szívesebben és könnyebben azonosulok azokkal, akik látják ennek az épületnek a valódi különlegességét, és érzékelik azt, hogy végre Budapesten hosszú-hosszú évtizedek után egy olyan középület jött létre, egyetlen egy olyan épület jött létre, ami világszinten érdeklődésre ad okot. Egyetértek azokkal, akik, akik azt mondják, hogy az idő az, ami erre megfelelő választ fog adni. Szerintem különleges, szerintem szerethető a tartalom benne, szerintem nem történt erőszak zöld természet és parkkal szemben én ugyanúgy, Boldog voltam minden egyes parkelemnek az átadásánál, legyen szó egy kutyás élményparkról, vagy a vakok kertjéről, vagy a játszótérről, mint a Magyar Zeneházánál, úgyhogy nehéz kérdés, voltak is tiltakozók, lesznek is, én azt hiszem, hogy ez így helyes, így is kell lennie. Jelente számodra bármit, vagy kommentálnod szükséges-e a miniszterelnök szavait, aki azt mondja, hogy az április harmadikai választás fölülírja azt a korábbi mondatot, ami arról szólt, hogy a kormány tisztalatban tartja a budapestiek szavazatát, ami a főpolgármester választást illeti, és a Ligetben, vagy máshol azokat az épületeket, amelyeket egyébként nem akar a főváros, azokat nem építik meg. Ad-e ez bármilyen tétet, vagy felelősséget ad te munkádnak, vagy te jelenleg is úgy tekintesz az Új Nemzeti Galériára, mint egy alvó építményre, amelynek az építési telkén most is azért vannak, azért van kerítés, mert erre építési engedély van, és valójában a miniszterelnök megnyilvánulása számodra szakmailag e tekintetben semmilyen újat nem hozott, a felelősségedet nem növeli, és nem csökkenti. Én most alapvetően a Néprajzi Múzeum március végi átadására koncentrálok, és az Állami Operaház március közeti újra nyitására. ez most ad elég feladatot ebben a kérdésben, és nyilván majd az áprilisi választásokat követően eh, kiderül, hogy akár a Liget projekt, akár bármilyen más kulturális fejlesztés milyen feladatokat hordoz magába, de nem megkerülve a kérdést, én személyesen is azt gondolom, hogy a Magyar Innovációháza, a ligeti Színház, és az új Nemzeti Galéria nélkül ez egy torzó, és az egész Liget projekthez hozzá tartozik, hozzá tartozna, hogy ezek a kulturális intézmények is be tudják tölteni azt a szerepet és azt a feladatot, amit az egész projekt elején megálmodtunk, és amivel együtt ezt egy komplett egésznek tekintjük. Uh, Utána a Balázs következik tőle, és meg fogom kérdezni tőled, is megkérdezem, ha akarod, elmondod, ha akarod, nem. Mi beszéltünk róla uh, te, aki ott voltál szombaton délelőtt az ünnepélyes átadáson, számodra ez mennyire felemelő élmény volt? Egyszerűen csak abból adódóan kérdezem, hogy nyilvánvaló, hogy aki ott volt, annak ez más élmény, mint aki híradó részleteket látott erről, ebből. Én személyesen hat és fél éve dolgozom ezen. 2015-ben nagyjából akkor Jöttem a Városliget ZRT-hez, amikor aláírtuk a szerződést. A 168 pályaműből, nemzetközi pályaműből, tervpályázat győztes Fujimoto-val, úgyhogy fél éve követtem a Magyar a sorsát. Nyilván nagyon nehéz pillanatokat és nagyon felemelő pillanatokat éltünk át az elmúlt 6,5 éve. Azt hiszem, hogy olyat, amit szinte Magyarországon senki sem az elmúlt időszakban, és ennek a nehézségeiben is és az örömeiben is. Ez egy felemelő pillanat volt, amikor végre ez az intézmény már nem csak a tervezőasztalon létezett, és nem csak a koncepciókat és a részleteket lehetett látni, hanem kinyitotta a kapuit a nagy közönség számára. Egy kifejezetten élvezetes, és azt gondolom, hogy az intézmény és az épület színvonalához méltó ünnepséggel nyitotta meg a kapuit. Volt arról szó, hogy a jövő héten lesznek egyeztetési nehézségek, arról majd később beszéljünk, vagy most meg tudunk állapodni abban, hogy hánykor hívjalak, vagy beszéljük ezt meg később? Beszéljük meg később, kérem szépen. Jó, jó? rendben van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm. Szia! Szia! Györgyev beledeket Beredeket, a Városliges ZRT vezéligazgatóját hallották Jó reggel, Füriés Balázs. Jó A vonalban legyen egy stafétabot átadás Györgyev és is köztetek. Január 22-e, 15 óra 40 perc. Füries Balázs jelenleg itt van, Magyar Zeneháza. Szakcsilakatos Béla Kosot és Lisztferez díjas zongora művész ma, ma délelőtt élő legenda, az endorsement pedig szellemes volt, és egy fényképen két maszkos ember, balról füries Balázs, jobbról pedig szakcsilakatos Béla. Uh, nagy vihart kavart, és most nem feltétlenül csak erre az endorsementre gondolok, sőt, leginkább a Magyar Zeneháza átadása. pro kontra gerjedtek indulatok volt, aki azt mondta, hogy szép a ház, és itt megállt, más azt mondta, hogy nem lehet, a szépa, nem lehet szép a ház, mert bűnben született, és ezt a bűnt sohasem lehet elfelejteni te. Aki ingatlan fejlesztéssel úgy, mint György Beredek nem foglalkoztál, de foglalkoztál másféleképpen ezzel, mit éltél meg ott szombat délelőtt, amikor ott voltál, illetve mit gondolsz mindarról a vitáról, ami ennek kapcsán fellángolt, mert hát azt nem lehet mondani, hogy most jött volna létre, és aztán más témákkal folytatjuk. Köszönöm szépen. A, hát először is az, az, szerintem ez egy jó hír, hogy én úgy látom, hogy abban, hogy szép, így leegyszerűsítve mondva, tehát hogy esztétikailag ez egy nagyon értékes építészeti alkotás, és javára válik Budapestnek, ebben mintha lenne egy nagyon széles körű egyetértés. Én a kormány barátsággal nem vádolható 444-től a HVG-n át, talán a 24.hu-n is azt olvastam, építész kritikákat, hogy bizony-bizony, ez a ház, ez jó lett. Nem csoda, hiszen itt egy nagyon gondos nemzetközi tervpályázaton választották ki a, a Fujimoto tervét, aki egy világhíres japán építész bán László ég, 160 van nyolcan pályáztak, tehát óriási érdeklődés volt a nemzetközi tervpályázaton, és az egy külön érdekesség, hogy a Monarchia óta, több mint száz év óta nem volt olyan, hogy Magyarországon tartanak egy nemzetközi tervpályázatot, és abból épület is lesz. Tehát épít volt az ideje, hogy az építészet nemzetközi vérkeringésében ilyen módon visszakerüljünk, és én azt látom, hogy az esztétikai értékben, a szépségében abban van egy konszenzus. Ugyanakkor valóban veszi körül az ügyek vita is, egy demokráciában, egy vita természetes vita, nélkül nincs demokrácia. Megnéznénk a könyvtárakban, hogy mi mindent kaptak íbő és társaik az opera meg a parlament megtervezésekor, akkor azt mondanánk, hogy a mai botrányok kutyafülék ahhoz, amik a 19. században, 20. század elején itt Budapest építésekor keletkeztek. Én nem tudok nyilván egyetérteni azokkal a hangzatos kifejezésekkel, hogy bűnben fogant, aztán a polgármester úr talán valami olyat is mondott, amit inkább meg se ismételnék, hogy a, hogy a dolgát hova kellene végezni eh, embereknek, amivel azt gondolom, hogy eh, eh, hívő, meg nem hívő emberek sokaságát nagyon durván eh, megbántotta. Eh, nem tudok azzal egyetérteni, egy bűnben fogant, hiszen itt lerobbant HungExpo romos évek óta elhagyott Hungexpo irodák beton volt ennek a helyén. Most lett egy nagyon sokakat vonzó. Magyar Zeneháza, és körülötte pedig egy ízléses zöld közpark, a liget projekt a végén mindenképpen úgy végző. Elnézést, nem mindenki örd, számára nyilvánvaló, és nekem nem az a dolgom egyfolytában, hogy csöndben maradjak. Bocsánat kérésre szúlította fel a, fő, a főpolgármestert a Magyar Zána házára tett kijelentése miatt a Fidesz-KDNP frakcióvezetője, a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésem. Napirendelőtti rendelőtti felszólásában Láng Zsolt Karácsony Gergely szavaira reagált, aki egy televíziós műsorban úgy fogalmazott, hogy a XXI. században idézem, egy parkban építkezni olyan, mint belepísérni a szentelt víztartóba egy templomban, ami talán beleféle csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk. Hát nézd, ez egy elég durva hasonlat, és ez nekem engem amilyen leginkább kiakasztott, én nem vagyok katolikus, tehát ugye ez az elsősorban a katolikusokat bánthatja teljes joggal, Szerintem minden jó érzés hogy, hogy amit talán belefér. Tehát hogy mondhat egy főpolgármester, aki elég sok e, e, féle embert köztük sok keresztényt, katolikust is képvisel, hogy belefér az, hogy valaki ilyen dolgot csináljon, de hagyjuk is ezt, a, ezt az egészet. Rendben Szerintem, van ez, itt csak egy. Lehet, egy ahol... Egyetlen mondat a hallgató, volt. be is fejeztem. Hogy, hogy én mindenkit arra, a te hallgatóit különösen, de a Budapestiek, meg a magyarok felnőtt emberek. Menjen mindenki el, nézze meg a ligetbe az óriási játszópér és park szomszédságában az új magyar zeneházat, és utána mindenki maga ki tudja. Alakítani Jó, a ezt kérdeztem és is, is, tőled is megkérdezem, aztán megyünk tovább. A számok önmagukban mindent visszaigazolnak-e, vagy a számok szólhatnak másról, mint ami egyébként a dolog megítélése. Magyarul létezhet-e az, hogy valaminek a látogatottsága hihetetlen magas, közben ez a hihetetlen magas látogatottság annak a környezetnek kifejezetten rosszat tesz, mert annak a kapacitását ez fölmúlja. Mennyiben lényegesek a számok, mennyiben nem? A, a, a, a, én azzal sose vitatkoznék, ha sokan látogatnak egy intézményt, mert az azt jelenti, hogy érdekli az embereket, és az jó dolog, mert ezek az intézmények azért születnek. Azt én nagyon fontosnak tartom, hogy minden múzeumot mondjuk, vagy például színházat, de mondjuk egy teljesen mást, egy kereskedelmi épületet, egy plázát, olyan környezetben is úgy valósítsanak meg, akik megépítik, eh, hogy az megközelíthető legyen, és ne rombolja eh, a folyamatos forgalom. A városi életben elkerülhetetlen és szokászos mértéknél nagyobb módon, vagy nagyobb mértékben ne zavarja az ott élőket. Eh, itt ugye a szomszédságában nincsenek is lakó, eh, házak a közvetlen szomszédságában a ligátnek. Tehát én úgy látom, hogy választó László, Györgyjevics, és az egész csapat a Fujimoto, a japán építész, Elég gondosan jártak el, hogy itt a megközelíthetőség, az ne okozzon zavarokat, épült ugye a Dózsa György úton az egykori autóparkoló helyén felszínen park, és alatta egy nagy kapacitású négygarás. A dolgozunk azon, hogy autómentes legyen a aligge. Tehát Igen. autóval nem lehet behajtani a magyar zeneházához, el lehet menni kisföld trolival a a legközelebbi megállóig, és onnan be kell... Ugye erről január 21-én írt Vitézi Dávid, hogy újabb mérföldke a városleget automatisítéséhez megjelent a Kóskáros sétány autótból való sétánya alakításának tervezéséről szóló tender, és aztán öt pontban összefoglalja azt, hogy milyen változások lesznek azon a környéken. Igen, és talán a múlt héten beszéltünk róla, hogy Erről én is posztoltam, ugye, mert ráadásul az a jó hír is van, hogy a, a Szegedi úti felüljárót, ami szükséges ahhoz, hogy tehermentesítsük a Ligetet, mert ugye nagyon sokan jönnek a, a, az agglomerációnak abból az irányából, meg a 14-15. kerületből teljesen érthetően naponta be a város központjában dolgozni, tanulni autóval, és ezek most átszelték egy szinte autópályán a Ligetet és ezt próbáljuk kikapcsolni, hogy a liget teljesen legyen autómentes, és a se a közepén, se a szélén ne autóval áthajtani, egy valódi zöld közpark legyen ezekkel a múzeumokkal együtt a liget, és ehhez kell elterülő elkerülő kapacitásokat bővíteni, segíteni, és ugye együtt tervezzük az érintett önkormányzatokkal, Földre zuglóval, és elmentünk a az földi 13. kerületi abszolút baloldali többségű, mindig is baloldali többség volt, ugye egy, egy bástya, baloldali bástya és Tóth József a reglégebbi fővárosi főpolgármester, szocialista polgármester, elmentünk a közgyűlésre, és kértük a hozzájárulását a tervekhez, Menjünk idem, el akkor a te egyhangúan megadott. A te körzetedbe kettő második 12. kellett utal más módon erre karácsony gerge is. Én még visszamegyek a múltba, majdnem egy évvel ezelőttre, 2021 március 11 én fügyes balás posztja, zöldebb, kékebb jobb városmajort, és aztán 5 pontba szedve a változás hogy adjuk vissza a levágott zöld feletek, jelentős részét tervezzük közösen, költöztessük ki alkalmasabb helyre az élesportot szolgáló MTK-pályákat, csökkentsük a Maros utca autóforgalmát, költözön el a jobb helyre a Városmajer szabadtéri színpad, és most nem csak ezt, hanem mindazt, ami ezzel kapcsolatban történt, írta közelmúltban a főpolgármester, ha a Városmajerban területeket bontana a kormány, a Városligetben miért építkezik, miért ez különbséget a kormány a pestiek és a budaiak között Ebben van számomra egy jó hír, meg megint van valami, amivel nem nagyon tudok azonosulni. A jó hír az, hogy ezek szerint, amit azért eddig is így volt, tudtuk, de jó, hogy most főpolgármester úr is kimondta, jónak tartja mindenki, így a baloldali, és a főváros baloldali vezetése, amit a Városmajorban tervezünk. Ki is írtuk a, a nyílt e, e, építészpályázatot, pályázatot, sok építész, tájépítész érdeklődik, beadás március elején. Nagyon örülök, hogy elfogadta a fölkérést, hogy a szakmai zsűriben a főváros főépítésze és a főváros tájépítésze is részt vegyen. Természetesen a kerülettel is együttműködünk, jól halad ez a tervpályázat, és valóban egy zöldebb a, a, a budapesteket jobban kiszolgáló a csillapított forgalmú városmajor lesz volt, se lesz majd parkolása jövőben. Úgyhogy ez az ügy, az sinem van. Én nem állítanám szembe a a pestieket és a budaiakat, annyiban pedig van hasonlóság a Városliget és a Városmájar között, hogy a bánlászlóék által vezetett liget projektnek is az lesz az eredménye, hogy az induló 2010-es állapothoz képest nőni fog a zöld felület a, a, a, a Városligetben, ha ez a projektbe tud fejeződni, és mondom, elbontott épületek helyén építették fel a a, a most a zeneházát, tehát egy talpalatnyi földet sem vettek el a zöldtől. A zöld az nőni fog a ligetben be, de erre is azt mondom, hogy mindenki menjen ki, nézze meg azt, ami elkészült a ligedben, sportpályákban, parkban, zöldben, játszótérben és magyar zeneházában, és mindenki alkosson magának véleményt. Um... Mennyiben személyes program ez, és ha bár ez nekem nem kifejezésem, azt gondoltam, hogy azt fogom mondani, hogy a szó jó értelmében bár maga a kifejezés áthallásos fényezt magad, mert egy meglehetősen nagy vita van kialakulóban a Kejfejancsiban, de bennem mindenféleképpen a tekintetben, hogy az országgyűlési választásokból adódóan képviselőjelöltek, akik újak vagy régiek abban a körzetben, alapvetően inkább kormánypártiak, mint ellenzékiek olyan ígéreteket tesznek, amely ígéretekethez azt kapcsolják, hogy ők adnak a megvalósulását, vagy épp ellenkezőleg a meg nem valósulását személyesen fogják garantálni, illetve azt mondják, hogy ezek a dolgok az ő hathatós tevékenységükkel létrejönnek, míg mások tevékenysége révén az elmúlt időben nem jöttek létre hogy te országgyűlési képviselő jelölt lettél, immáron hivatalosan, milyen vállalásokat tettél, amely óhatatlanul vagy kritikálja az előzőnek, ezt kevésé valószínű, hogy ilyenek elhangoznának, hiszen jelenleg ő Gulyás Gelge is, de ritkán szoktál rá kritikát mondani, de e, akkor ezt félretéve, milyen lehetőségek fakadnak, akár a kormánypárti helyzetedből, akár a te személyes kapcsolatrendszeredből, CDEF, hogy olyan vállalásokat teszel, amely vállalások korábban nem voltak, vagy azoknak a felgyorsítását teszed lehetővé. Legyen ez a kutvölgyi tömb, legyen ez a városmajor, vagy legyen az az Isten szeme a Hagen-Macher-Villa. Ez egy fontos kérdés, hiszen egyébként az ember azt gondolna, hogy az lenne a legjobb, hogyha egyfolytában országgyűlési választások lennének, mert akkor minden problémát hip-hop megoldanának, mert annyira fontos lesz az országgyűlési képviselője őtnek, hogy ami eddig nem volt, az hirtelen lesz. Van az a mondás, hogy Senki sem tehet meg mindent, de mindenki tehet valamit, én ezzel egyetértek, és szerintem amit tehetünk a magunk helyén, magunk szerepében, a személyes életünkben, baráti-családi kapcsolatainkban, vagy éppen a munkánkban, közfeladatban, hogyha ha valaki ott munkálkodik, azt kutya Jó, meg. Vegyük a H&M-Macher Villa történetét konkrétan. Az, hogy ez a történet van, az hogyan került a telátókörödbe? Hát úgy került a látókörömbe, hogy egyrészt láttam azt, hogy, egy, hogy mindenki értse, ez az Isten szeme fogadó, ahol 18. század végén épült Zügliget. fel az eredeti épület együttes Isten szeme fogadó volt, aztán fölépült ott a klasszicista Hagemann Hervila, valóban Zugligetben, kiránduló hely kellős közepén, és itt tartóztatták le Kossuth Lajost 1837-ben is, tehát egy komoly műemlék, ami sajnos fővárosi, nem az a sajnos, az nagyon jó, hogy a fővárosi önkormányzat tulajdonában volt már elég régen, nem tudom, sok éve, talán még a fővárosi tanácsi is volt eredendően, és sajnos lepusztult, mert nem volt nem lepusztult, tehát kívülről egész jól néz ki, de, de nem használt sok-sok ével, mert nem volt pénz arra, hogy... hogy ennek neki ugarjanak, fölújítsák, és valami ott történjen. És a főváros el akarta adni ezt évvégi hír, meg alá is írták az adásvételi szerződést, én ekkor találkoztam az ügyjel először, privatizálta volna, tehát egy magán cég ingatlan fejlesztő cég, hogy a üzleti cél a profitszerzés céljából valamit csináljon, és szűnjön meg közterületnek, meg közhasználatban lévő ingatlanak ez lenni. Ez volt a főváros szándéka. És én azt gondoltam, hogy ez rossz, és azt láttam, hogy elég nagy egyetértés van tehát a, a, a kerületi önkormányzatnál a DK-s önkormányzati képviselő élő Norbert tiltakozott ez ellen, Kovács Gergely, a kétfarkú párt elnöke, aki önkormányzati képviselő a hegyvidéken verte félre a halangot, Zsupán András, a válaszonlány újságírója petíciót indított, és akkor úgy láttam, hogy mivel itt van egy egyetértés abban, hogy nem jó út a privatizáció, ezért lépjek föl azért, mert ez az, amit én tehetek, hogy maradjon köztulajdonban és közcélú használatban az ingatlan, ezért tettem a kormánynak egy olyan javaslatot, hogy éljen az államot a törvény alapján megillető elővásárlási joggal, maradjon köztulajdonban írjuk elő, hogy nem is lehet privatizálni később sem, és csak közcélú használata lehet, és a műemléki felújítást pedig hajtsuk végre a következő években, és a budaiakkal a a hegyvidéki önkormányzattal együtt találjuk. Jó, ez ki, a ugye történet a ugye mára már oda jutott, és hol... szerintem, ha én ezt, ezt nem tettem volna, meg, megtehettem, ugye látszik, hogy eredményt is kellő szerénységgel, mások segítségével eredményt értem el, meg tudtam gyűzni a kormányt, és nem lesz privatizáció. Szerintem én akkor követtem volna el óriási hibát, ami módonban állt ezt megtenni, és segíthettem a hgm macher Oké, rendben együltés, van, de anélkül hogy, anélk, hogy maliciózus megjegyzéseket tennék, de, de ennek semmi helye, helye meg. nincsen. Ezt egyébként megtehette volna a tőle teljesen független Gulyás Gergely is, mint ennek a körzetnek az országgyűlési képviselője. Igen, és közre is működött. Hát a, értem, hogy közre a működött, a az iniciatíva két... az nem tőle jött. Tehát az, hogy ő ebben közreműködött, működött, be lehetett volna de egy... egy ő... Két, két, két megjegyzést az egyik, hogy az kétségtelen, és ezt a munka elején most a képviselő jelöltségre, amikor fölkért Pokorni Zoltán, és már egy éve is talán e, e, láttam, viszonylag hamar megláttam, tök érthető, te is, meg a hallgatók is érteni fogják, hogy egy különös kihívás képviselőnek lenni Budán, és talán mondhatom, hogy olyan képviselőre van szüksége a budaiaknak, aki, aki bizonyos extra képességekkel olyan értelemben rendelkezik, hogy Ugye a Budán kívül mindenki azt gondolja, hogy hát itt a kerítés is kolbászból van, és Budára már nem kell pénz. És amikor egy parlamenti frakcióban meg kormányüléseken mennek a viták a forrásokért, eh, eh, akkor olyan, kép, olyan képviselőre van szüksége a budaiaknak, aki képes egy miniszterelnökkel, egy pénzügyminiszterrel vagy egy egész parlamenti frakcióval szemben föllépni, és azt mondani, hogy nem igaz, hogy itt kolbászból van a kerítés, Budán is vannak megoldandó problémák, ahhoz pedig pénz kell, ezért forrás tud szerezni Budára. Ez nem olyan egyszerű dolog. Én ezt feladatomnak Oké, okay, rendben érzem. van. A történethez mennyiben tartozik az, hogy már már ott tartunk, hogy a főváros 400 millió adta el a vilát, amit egyébként 2005-ben még másfél milliárdért kínált a főváros, illetőleg, ha nem hadititok, akkor az megtudható el, hogy az elővásárlási jogával élve az állam Gyakorlatilag ugyanakkora összeget kínálte ezért a fővárosnak, mint amennyit eladták? Hát ugye más nem kínálhat az elővásárlási joga. A PTK és a vonatkozó jogszabolgári törvénykép és egyéb jogszabályok alapján úgy működik, hogy akinek elővásárlási joga van, az, amikor eladásra kerül az a dolog, ami az elővásárlási jog tárgya, akkor tehet egy nyilatkozatot, hogy hoppá, ő ugyanazon a pénzért, ami valaki más, amelyek összege itt a privatizáció megtörtént volna. Ugyanazon a pénzen élünk az erővásárlás joggal és mi magunk lépünk a vevő helyébe, tehát itt az összeg az nem is lehet vitatárgya, csak azon az összegen lehet megvásárolni, úgyhogy ugyanazon az összegen, amilyen a főváros... Jó, csak kivételesen a egy újság volt az, ami ezzel kapcsolatban részleteket írt, és maga a párt, a Fidesz-KDNP koalíció, vagy külön-külön a Fidesz és a KDNP nem rúta föl még eléggé a fővárosnak azt, hogy a másfél milliárdból hogyan lett 400 millió különös tekintete, hogy közben eltelt még 17 év igen, ezt megmondom őszintén, ezt én is a, a, az indexen olvastam, hogy, a, hogy előkerült Demszki korszakból, tehát majdnem 20 évvel ezelőttről egy értékbecsés, hogy már 20 éve is azt, amit most 400 millió adott el a főváros, már 20 éve is a Demszkijét másfél milliárdra becsülték, és azóta az ingatlanárak elég erősen fölfelé mentek, és előkerült talán egy levél is, amit Demszki Gábor alpolgármester vagy főpolgármester helyettese írt, szintén 15-20 éve a a hegyvidéki önkormányzatnak, hogy másfél milliárdra tartják, és ennyire adnák el a kerületi önkormányzatnak, mire nem volt lehetőség a kerületi önkormányzatnak. Hát nyilván a fővárosi önkormányzatban majd fognak foglalkozni ezzel a kérdéssel. Én nem érzem, hogy itt a kormánynak okay. kompetenciája van akkor... Mi meg, meg kivéttük a privatizációt, ezt tudtuk tenni, ez volt a dolgunk. Gulyás Gerginek még egy dologban volt szerepe a te közelebbi életedben, függetlenül attól, hogy ti napi kapcsolatban vagytok, tehát nagy valószínűséggel, más szerepe is van, de avval nem ő tisztában. Ugye azt a kérdés. Barátok is vagyunk, úgyhogy. Igen. Azt a kérdést tette fel a Facebookon, szabad-e a Momentumnak, ami tilos az msp nek maradhat-e képviselő jelölt hajnal Miklós, és akkor egybe lett vetve Bangoni Borbély Ildikó története hajnal Miklóséval, ami aztán pillanatok alatt generált egy vitát, és felelevenítette Karácsony Gergely nyelvvizsgáját és Kósa Lajos Absolut Elindult egy lavina. Hát korlátozott lavina, mert ezek úgy elindulnak, de nem nagyon szoktak megérkezni, hála a jó, hála a jó égnek. Hát, hát vagy a sajnos. A megérkezett, ugye? Tehát hogy azt, a, azt hiszem, ez indította talán kérdésre Gulyás Gergelyt, hogy egyszerre látta azt, hogy egy szocialista politikussal kiderül, hogy miközben korábban azt mondta, hogy diplomája van, nincs hogy vajon, ha más baloldali politikussal ugyanez derül ki, akkor kettős mérce van-e, vagy pedig ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. De én igazándiból nem akarok ezzel az ügyel nagyon foglalkozni, mi vetétársak vagyunk, és én azt őszintén elhiszem már itt, hajna Miklósal, és én őszintén elhiszem, hogy mind a ketten arra törekszünk, hogy itt egy tisztességes, korrekt kampány van. Én annyit szeretnék mondani, csak hogy én a helyzet gyökerét, talán kérdőleg, hogy megértem, ha elmesélhetek egy személyes történetet, én, talán a mai napig, és félhetően ez most már így mondod, a legfiatalabb, valaha volt legfiatalabb elnökségi tagja voltam a Fidesz meg, 90-ben a szóbeli és az írásbeli érettségém között, tehát még le, le nem érettségizett diákként, aztán le természetesen, rögtön utána megválasztott a Fidesz kongresszusa a Fidesz elnökségébe, bekerültem a sodrásba, marha izgalmas rendszerváltás, a szabadság sodrása, és egymás után nem sikerültek az egyetemi felvételim kettő. És azt láttam, hogy ha, ha nem engedem el a nagyon izgalmat, belülről ismerem azt a dilemát, hogy itt vagyok a politikában, marha izgalmas dolgok történnek, de ugyanakkor meg az egyetemi tanulmányok egyre távolabb kerülnek. És akkor kellett vennem egy nagy levegőt, életem első nagy nehéz döntése volt, hogy elengedni azt a nagyon izgalmas munkát, Ebben segítettek az öregek, idézőjelben öregek, tehát akkor 30 körül, Korbán Viktor, és azt mondták, hogy Balázs a politika megvár, de jó lenne, ha az egyetem, nagyon tehetséges rác vagy, de végeztem az egyetemet. És, és akkor el, el kellett engednem a politikát, és elvégeztem a jogi kart. Néha el kell, tehát ez egy nehéz döntés, én megértem azt, hogy Hajnal Miklós belekerült a Momentumba, és, és közben meg az egyetem meg egyre távolabb kerül, azt meg fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy mindig vállaljuk, akik vagyunk, és senki ne érezze, úgy, ha valakinek nincs diplomája, szégyelni kell, mert szerintem diploma nélkül rengeteg ember nagyon tisztességes munkát végez, és nem a diploma teszi az embert. Lehet tudni bármit is arról, a vitáról, amit annak idején még te kezdeményeztél? Hát ez egy kicsit lóg a levegőben, én nagyon ennél egyértelműbé nem tudom tenni a, a, azt, hogy, hogy mit javasolok, hogy ugye azt mondtam, hogy a budai választókat tiszteljük meg azzal, hogy a hegyvidék televízióban vitázunk, én tettem egy vitavezető személyére egy javaslatot, igyekeztem olyat tenni Gundel Szafács Gábor személyében, akik, aki egy elfogult köztiszteletben álló, jó professzionális újságírónak tartanak, és azt mondtam, hogy gyűjtsük össze az ajánlószervényeket és utána, amikor a két úri embernek, a vitavezetőnek meg a riválisnak jó, akkor állok rendelkezésre. Nem, ebből nincs előmozdulás, erre konkrét válaszokat nem kaptam. Én optimista vagyok, hogyha összegyűjtöttük a a, mert ugye még egy lépés van, hogy bárki képviselőjelölt legyen, mindenki már megkapta a saját politikai közösségének a jelölését, ugye ebben a körzetben többen is itt indul Kovács Gergely, a két farkú kutyapárt elnöke is, és van talán mi hazánk jelölt is, de mindenkinek össze kell gyűjteni a választóktól majd az ajánlást február 12-e után, gyűjtsük össze, és akkor remélem, hogy meg tud történni ez a... Ez a vita. Még egy dologra röviden kitérni, ez a fonódó vilamos, amivel a kapcsolatban, ugye, fakivágás, egyéb ügyben. Egy dolgot kérdezek, és aztán ez áthúzódik akkor a jövő hétre. Kisamrussal beszélek azt követően, hogy veled beszéltem. És ez a múlt héten is így volt. Ő azt mondta, hogy látszólag teljesen igazadval a tekintetben, illetve Vitézidávidnak, amit egyébként a karácsony Gergelyel folytatott beszélgetésben te, ő mondott, ő arra hívta fel a figyelmet és a dolognak abban látta a jelentőségét, hogy az állam megkettőzte a szerepvállalást és a, a budapesti fejlesztési központ megalkotásával, miközben az még a tarlós született, a fővárosi közgyűlés, illetőleg a fővárosi a, tehát a főpolgármesteri hivatal, ezt én fogalmazom, ő nem így fogalmazott, hogy olyan társbérletet kapott, amely társbérletben azt az önálló amit élvezhetne, nem tudja gyakorolni, különös tekintettel arra, hogy az egyiket választották, a másikat kinevezték, és azt mondta, hogy ez egyébként számára úgy határozza meg a vitát, hogy miközben egyébként együttműködésre vannak kényszerítve, ez az együttműködés, ha rajtamulna, akkor nem jött volna létre, mert nem lenne egy ilyen társintézmény, függetle attól még egyszer, hogy ez nem a mostani kurzusban jött létre, hanem még azt megelőzően Talós István főpolgármester Idején. Hát én tisztelem kisambrust, meg egy nagyon jó szakmai kapcsolatban vagyunk, és sokszor tudunk ügyeket közösen előre mozdítani. De ennek előrebocsátásával itt, itt alapvetően vitatkozom vele, ami mondom nem egy rossz dolog, meg természetes, meg majd a hallgatók elmentük, hogy mit gondolnak, kinek lehet igaza. Ha valaki megnézi Budapest 150 éves történetét, ugye 1873-ban jött létre az egységes Budapest, akkor azt látja, meg végig megy Budapest utcáin, a Dunaparton, hogy ezt a várost ezt mindig két szereplő építette, nem most nem az Orbán-tarlós társgélet idején, hanem mindig 150 év alatt. A mindenkori éppen hivatalban lévő nemzeti kormány, meg az éppen aktuális városvezetés, a hidak, a legfontosabb középületek, az úthálózat jelentős része, sorolhatnám az egyetemek, ezeket mind parkjaink nagy része egyébként, a vitatott városliget, ezeket mind az éppen akkor hivatalban lévő nemzeti kormány építette meg, hozta létre együttműködésben a városvezetéssel. Szerintem az egy alapadottság, és egyébként ezt szerintem jól is van így, mert a nemzeti kormánynak mindig sokkal több erőforrása van, hiszen nagyobb költségvetéssel gazdálkodik, mindig két szereplő építette ezt a várost, a kormány és a városvezetés. És innentől kezdve pedig az a jó, ha a kettő együttműködik. Tehát én az együttműködést azt nem egy káros tehernek, hanem egy jó dolognak és egy szükségesnek, kutyakötelességünknek tartom. Tehát ennyit az általános kérdésről. A, a, a folódó villamosan a lényeg talán az, hogy végre síre kerül, ugye azért. Sem értem az ezzel kapcsolatos vitákat, mert ugye a, a fonódó villa a kormány magára vállalta, és megegyeztünk abba. Tehát a fővárosi önkormányzattal karácsony Gergely való megállapodásunk volt az, hogy ő ne hitelt vérjen föl, meg ne megszorításokat, meg adóemenést valósítson meg Budapesten, hanem bizonyos fővárosi nagy megoldását, megépítését a kormány magára vállalja, és tehermentesíti így a fővárosi költséget. És az egyik volt ez a Budai fonódó hálózat. Bővítése úgy terveztük, mert ez volt a fővárosi közfejlesztések tanácsnak a döntése, hogy egyenlő számban voltak a tervezést felügyelő projektbizottságban a fővárosi emberek, meg a Vitézi csapata a Budapesti fejlesztési központ kormányzati emberei, és a fővárosi emberek minden tervet jóvá hagyta. Mi szerettünk volna több fát eredendően, de a Budapest közül, ez fővárosi cég, a 11. kerületi baloldali önkormányzat, a fővárosi vízműnek és a fővárosi táfú, táfú szolgáltató parkolókat nem akart beáldozni, eh, hol megy csatorna, és odafelé miért ne építsenek fák, miközben műszaki ez azért lehetséges. De a fővárosi emberek csökkentették a fák számát, majd pedig nekünk támad a főpolgármester, elő, hogy miért nincs ennyi fa, miközben ők nem adják ki egyébként a tervezés előrehaladásához szükséges hozzájárulásokat. Ittézi Dávid a leghelyesebben járt el, megválaszolta a szerintem fals kifogásokat, azonnal összehívott egy egyeztetést, javaslatot tett arra, hogy hol lehet igenis több fát ültetni ezen a területen, a Műegyetem napparton, és elérte, hogy 30-40 fával több lesz, és most már csak annyit kérünk a fővárostól, hogy akkor a hivatalos hozzájárulásokat, engedélyeket ehhez adja meg, és akkor ezen a vitán túl vagyunk. Talán vihar volt egy pohár vízben, de ha ez kellett ahhoz, hogy több fel akkor megérte. Innen folytatjuk a jövő éten. Köszönöm szépen a részvételt. Köszönöm szépen. Mindjárt. Jó. Füriás Balázs államtitkárt hallották. Ambus, Jó reggelt kívánok! fialajános János vagyok! Kis Ambrus általános főpolgármester helyettes van a vonalban. Á, adjon nekem legyen szíves egy átfogó képet és abban különös tekintettel azt hangsúlyosnak tartva, amit ön fontosnak talál a tegnapi fővárosi közgyűlésről, mert ugye nem egyszer kerülünk abban a helyzetbe, és ezt a Kejfely időként elkerüli, hogy megbeszéljük mindazt, amit máshol megbeszélnek, és akkor a végére azt mondjuk mind a ketten, hogy hát igen, lettek volna olyan témák, amelyek fontosak, de azokra nem maradt idő. Most ugye itt egyenrangú felek beszélgetnek, de elvileg nekem kell ajánlanom, hogy miről beszélgessünk, és hogyha én elterelem a figyelmet az elején arról, amiről a végén azt mondom, hogy de hát arról is beszélgethettünk volna, akkor arról ön nyugodtan mondhatja azt, hogy de hát fiala, ez rajtad mulott, így aztán, hogy ezt a felelősség vállalást elkerüljem, azt kérdezem, hogy mit lát ön lényegesnek abból, ami tegnap a városházán történt. Akkor a legrényesebb dolog, és sajnos pont erről volt a legkisebb érdemi hogy a vita, vagy hozzászólások az a 2022-es béremelésekről szóló napi volt. Szerintem már érintettük ezt a témát. A... Ugye ezt a, a, a, a főpolgármester külön, külön szóvá is tette, ugye, hogy 24 ezer fővárosi dolgozónak emelik a bérét átlag 15 kal A célunk, hogy érdemi bérperspektívát bér teremtsünk dolgozóinak, és kifejezzük megbecsüléseinket, írja később. Így van. Ugye itt nem csak arról döntöttünk, hogy béremezés lesz, hanem arról is döntöttünk, hogy tovább mi tudjuk kiterjeszteni intézményünkre a Budapest Pótlék rendszerét. Ugye a Budapest Pótlék azt jelenti, hogy aki minél régebb óta tartozik Budapest családhoz, tehát minél régebb óta dolgozik valamik cínt, intézményünknél, azt a nyugi értelm is pluszban el tudjuk ismerni. Ezt 2020-ban kezdtük el, 2021 ben nem tudtunk emelni sehol, se, és a Budapest Pótlék rendszerét sem terjesztettük tovább és 22-ben pedig a szakszettekkel való megállapodás útján megyünk tovább ezen az úton. Szerintem ez volt a legfontosabb. Jó, de egy hogy hogyha komolyan veszem azt, amit ön mond, akkor ezt a béremelést ezt fél évre vállalják? Hát a költségvetésünk, ugye ahogy beszéltünk, nem <gül> of, a költségvetésünk, a béremest, nem fél évre vállaljuk. Igen, ez idézőjeles volt, csak hát pont arra utalt, amit elkezdett mondani. Igen, a költségvetésünk az fél éves, abban az értelemben, hogy benne van, 20 milliárd, 520 milliós kompenzációs igény, amit az iparüzési adórendszer átalakítása miatt a kormánytól várunk, vagy ettől a kormánytól, vagy az április 3-a utánhivatalban lévő kormánytól, nekünk majd mindegy, szóval egy kormány idézte elő ezt a helyzetet, és neki kell segítenie. Nyilván egy nagyon nagy kérdés, hogy mi van utána, ezért mondtuk azt, hogy ez nem érkezik meg ez a segítség, ezért mondtuk azt, hogy ez egy fél éves költségvetés, de természetesen nem fél évet. Ugye e azt írja a főpolgármester, hogy 15 milliárd forintot biztosítunk a Fővárosi Önkormányzat és cégeinek, dolgozóinak béremelésére. Ön másokról is beszél, ez újabb pénzvonzat, illetve ez a 15 milliárd, ez egy mekkora tétel ebben a fél éves költségvetésben? Hát a 15 milliárd azt jelenti, hogy ez ugye, nyilván egész évre jelenti a béremelésnek a fedezetét. E, hát, hogyha időarányosan nézzük, akkor ennek tulajdonképpen a fele az, ami a fél évig ö, ki kell, hogy menjen. Ezt értem, a de vonatkozik az, hogy egyébként további dolgozóknak óhajtják egyébként a bérét, vagy a szolgáltatásokat, amiket igénybe vehetnek növelni? Ugye 25 ezer dolgozónk van összesen, ebből 25 ezer dolgozóból van néhány cég, ahol nem vagyunk finanszírozói a működtetésnek, ilyen például a vízművek csatornákat, illetve a gyógyfürdő. Tehát ott a ne, ha van is béremelés, egyébként mind a vízműveknél, mind a gyógyfürdőnél e, aláért megállapodások vannak, azokat a saját bevételeikből gazdálkodják, tehát nem a mi általunk adott forrásból biztosítják a És Ezért nem számoltuk bele ezeket nyilván, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hogy szinte minden cégünknél lesz béremelés, ez a 15 milliárd forint, amiről most szól van ez 24 ezer dolgozónk számára teszi lehetővé, hogy közvetlenül biztosítjuk a béremelés forrását. Van két terület, és egyébként ez egy kicsit a, Budapest ügyekre szoktunk ilyenkor beszélni, csak nekem a munkavilág az, az, az túlkedves téma és... Ilyen szem, téma nem értettem. Túlkedves téma ahhoz, hogy ezt most elengedjük, hogy a kicsit, ha beszéljek a szociális szvérának a béremeléséről. De ugyanez Budapest úgy, de országos is. Ugye a kormány azt mondta, hogy 20%-kal szeretné megemelni a szociális vérában dolgozóknak a bérét, és ő kifizeti. Erre megérkezett a kormány rendelet, és most átszámoltuk a szakszeretekkel együtt, és én és azt látjuk, hogy hát ez a 20%-hez valójában a 13%. Ez az vagy a február elejé bérszámfejtésben 13%-os emelést látnak a kormány 20%-ából a szociális dolgozók. Ez egy átverés, és most próbálunk valami megoldást keresni. Ellenes, arra. ez így lesz tényleg, akkor ez a 7% az hova vész? Hát ezt a 7%-ot nem adta oda a kormány, sőt, ugye azt mondja, hogy hát ő nem is ígérte valójában ezt a 7%-ot. Ez a 20% ezt csak úgy mondták, de a valóságban 13%-ot finanszíroznak meg. A, a, a átlagosan az emelésből. Úgyhogy itt van egy, egy jelentős probléma. Hiszen a hogy átlag... Fővárosi Önkormányzat ha egyáltalán végezi de valószínűleg igen éves szinten hány százalékos inflációval számol. Hát mi ugye az MNB-nek az inflációs adataiból indulhatunk ki, hogy ez 5%-ra gondol 22-ben. Úgyhogy tavalyi inflációs adatot, ha jól emlékszem, hogy is olyan 5 Körül volt, most de fél azt a vitát, hogy az emberek mit, ért, mit éreznek ebben, mert nyilván sokkal nagyobb az inflációs érzet, mint a, amit az adatok mutatnak. Mi ehhez képest saját inflációs adatot nyilván nem számolunk, hiszen erre nincsen, mert felül a meg indokatlan is lenni, mi ezekből az adatokból tudunk indulni, amit a Nemzeti Bank. Oké, okay, rendben van akkor visszatérve tehát a 13-ra. Tehát, hogy ebben az okban terdő van, nem csak egyébként a fővárosban, az összes kerületnél, és, és a kormesterni hivatalnál, és a kormánynál kell azt gondolom, hogy letenni azokat a számokat, hogy itt átverés van, mert ez nem 20 hanem ez 13 és nyilván ebben a kérdésben a szakszervezeteket is rá ezt kérdünk, ha jöjjenek velünk ebbe a csatába, hiszen... Itt, meg kell ezt a forrást, ahol az, hogy a dolgozóknak a bére növekedhessen. Abba az mércékben, amit ígért nekik a kormány. Mennyiben húz meg, erezd meg, vagy az összeveszés terepe egyébként az önkormányzati dolgozóknak, a képviselőtelestületnek a bérezése, mert a héten beszéltem <coughs> Baranyi Krisztinával, és ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt független attól, hogy azt minden vonatkozásában értették-e a nézők és a hallgatók, mert ugye ő majdnem kerek egy hete azt vetette föl, hogyha ő nem e, vett véget ennek az áldatla helyzetnek, akkor ebből egy olyan országos botrány lesz, amely semmiképpen se teszi jót az ellenzéknek az áprilési országgyűlési választásokon, mert a 18 fős testületből 10 fő egy olyan képviselői béremelés vagy emelésre tett javaslatot amelyet ő mértéke okán teljesen indokolatlannak látott és amelyben különböző szervezetek vezető is bekapcsolódta például Momentumi, hogy ők hoztak ilyen döntés hogy nem lehetne, de közben a képviselők ezt nem érzékeltették, és nem jelezték, összehasonlítási alapként megjelent a fővárosi közgyűlésben dolgozóknak a bérezése, közben előkerült az alpolgármesterek és a polgármesterek fizetésének az állami növelése, amely közben nem volt vitáskérdés, de közben a Momentum felvetett, hogy volt olyan polgármester, aki ezt a növekményt jótékony célra használta föl, tehát e ez a bérhelyzet, illetőleg bizonyos rétegnek a bizonyos réteg bérhelyzetének a rendezése, az mennyiben vált, vagy válik, vagy volt cél, hogy e, e, háborús terepé váljon? Szerintem azért ez nem vált háborús terepé. De érthető e, hogy volt, amit látom, mondtam. Én abszolút értem. Meg is. Viszonylag gyorsan megoldódott ez a dolog. Ha jól láttam, akkor olyan megnyitató megoldás lett. Ugye itt a, a kormány előállított egy ügyes helyzetet, hiszen a törvény határozta meg a polgármestereknek és a főpolgármestereknek a fizetését. Ezt a törvényt a parlament módosította, nyilván egyeztetés nélkül a önkormányzati szövetségekkel. És ezek a döntésnek a hatására meg is emelkedtek a, a szinte önmaguktól, tulajdonképpen mindenhol a, a juttatások, tehát a, egészen a bizottsági Tagságig lemenőleg. A És ezt nem is kellett az önkormányzatoknak támogatniuk, ez nem önkormányzati pénz. Hát önkormányzati pénz abból a szempontból, hogy ezt neki kell kifizetnie. Ezt, de igen. A törvény, tehát mondjuk a főpolgármesternek a fizetését, az centire fontosan meghatározza a törvény. E, ettől nem, nem tud eltérni, hiszen szóval ha a törvény meghatározza, hogy mennyi az fizetése, akkor akkor ezt tulajdonképpen csak tudomásunk veheti a közülést, ezt nem változhatja meg. A főpolgármester fizetéséhez vannak igazítva többi juttatások százalékos mértékben, tehát hogyha a főpolgármester fizetése csökken. Jó, de mű, ezt a, ezt a, a fővárosi önkormányzatnak kell kigazdálkodnia? Igen. Így van, így van, így van. Tehát plusz forrás nem biztosította a rendszer. Kis településeken adott plusz forrást az emeléshez a, az állam, de ezek pár ezer fő alatt településekről van szó, szóval talán mint ezer fő alatt, most azért teljesen nem vagyok biztos a, a mértékben, de a fölött mindenhol e, ki kellet ezt a forrást a településekről. Igen. Visszatérve a tegnapra, ami előttem van, az 17 napi rendi pont, de könnyen lehetséges, hogy ennél sokkal több volt, ebből egyet érintettünk már, de van-e bármi más, amit ön még érintene? Hát, szerintem, ami fontos volt, és megint nem az, amit a nyilvánosságot kapott a sajtóban a nagy a mértékben, de ugyanakkor nagy hatással van a mindennapunkra. Ez elsőre ilyen technikainak tűnik az étkezési normának a nyársanyag normának az emelése. Miről van szó? Ugye mi, mint főváros, étkezhetést kell biztosítsunk azokban az intézményekben, most leegyszerűsítem iskolákban, amelynek az épülete mi tulajdonunkban van, de nyilván a, a, az oktatási tevékenységet már nem igen. látjuk el, hanem az állap. De ettől függetlenül a törvény alapján nekünk kell biztosítani az az étkezést. Az étkezés díjat, mondjuk leegyszerűsítem akkor egy zöldborsó főzelékre, az három dologból tevődik össze. Egyrészt a, fizet az, aki megeszi, fizet az állam normatív támogatást érte, és fizet az önkormányzat a maradék borsó füzeléket, hogy az elő is álljon a végén. Tehát, hogy a maradék elven kell fizetni a valakinek a hiányozó részt. Ez eddig 2019-ig, ez mindenki egy harmad 30 harmad egy egy pénzt tette ebbe az zöldborsó füzelékbe. Miután megnőttek drámaian az élelmiszer árak, ugye azért ebben már nem 5%-os inflációt mutat a KSH tavai évre, hanem már 8%-ot, és 2020-ban is azért egy ilyen 6-7%-os élelmiszer emelkedés volt, ezért valakinek helyt kell állni ezért a különbözetét, és felborult a finanszírozási arány. Most már az állam az kb. 27%-ot fizet, a, aki megeszi, ő is kb. Ilyen, ennyit fizet, és a, az önkormányzatnak, a, hogy bele kell tenni, az most már 45-46%-ra emelkedhet föl, de egy harmadról. Uh -huh. És ez nagyon jól mutatja, hogy egyébként milyen élelmiszerá volt a az elmúlt évben, években, aminek például ilyen következménye is. Bon, de azért van, az tök jó, hogy ezt önnit el tudja mondani. Nem, itt hogy ez egy pozitív hír lenne, de, de én sose értettem azt, hogy bár én magam is hozzájárulok ehhez, hogy végülis ugye, ha az ember fölajánlja a másiknak a szabad megszólalás lehetőségét, akkor én azon kevesek közé tartozik, aki ezzel maximálisan él. Hát kezdeményezt, én meg gondoltam, hogy akkor a, a, olyan témákat ezt fekeldi, amelyek fontosabban a gondolk annál, mint hogy akkor a... De ha már nem itt létezze. tartunk, akkor azt árulja el nekem, hogy ön, ha tíznek vesszük az üzeneteit, amit egyébként ha önön múlna, el tud juttatni a sajtóhoz. Önnek ugye ilyen háttérbeszélgetései vannak, amire hál' Istennek, vagy sajnos változatlan, nem vagyok meghívva, nem mint, hogy olyan nagyon akarnám, de ugye, mint kiderült, ilyenek vannak. Fogalmam sincs, hogy azokon mi hangzik el, hiszen nem vagyok ott, amikor ezt megírják, akkor ez kicsit olyan furcsa, hiszen ezek pontosan olyanok, mint amiről egyébként ugye ezek a sajtó reggelik, meg egyebek azt a cél szolgálják, hogy erről ne beszéljenek, de közben háttérinformációként szolgálnak. Tehát, hogyha van netán tíz információ, amit ön eljutatna, és szeretné, hogyha méltó helyen lesz, szerepelne az emberek tudatában és ehhez hozzájárul a sajtó, ebből a tízből hány üzelete tud többé-kevésbé azon a szinten eljutatni, amit szeretne ahhoz képest, amit egyébként önnel minden nap elmondatnak? Hát az elmondatnak az ugyebben a formában nem pontos, mert ugye maximum az tud történni, hogy a sajtó nem olyan témákban érdeklődik, ami szerintem fontos, de ez nyilván a, lehet az én hibám is, aki Rosszul ítéli meg a közérdekelődéshez számot, a tudják a napirendjét. E, e, e, és ugye nagyon itt adatot kellene mondanom, akkor nyilván egy ilyen tíznél e, radikálisan kisebb, és inkább az egy-kettőhöz közelítő számot mondok, hiszen e, azért azt lehet látni, hogy azért a politikai napirend az mindig véges. Tehát az a felület, amit meg lehet tölteni. Igen. És hogyha az ember jól el akarja mondani, akkor nagyon fókuszáltan és koncentráltan kell. Ebben a tekintetben mondjuk, lehet, hogy például ez az étkezési árak és egy élelmiszer infláció összefüggése, az már hozzá sok helyen szétfeszíteni azokat a kereteket, amelyek amelyek ebben a, a Örülök, hogy milyen tágkeretekkel rendelkezünk. történt -e valamilyen zárás vagy esemény a városháza eladásával kapcsolatos bizottság munkáját illetően? A városháza el nem, nem adás igen igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, lezárta a munkáját, a bizottság megtette a jelentését. Ez valóban hárat... olvasható? Ez fönn van a budapest.hu negyébként, tehát ez elolvasható az a jelentés, ezt 4-3 arányban a bizottság elfogadta, közülés pedig tudomásul vette ezzel a vizsgálóbizottság a munkáját, elvégezte, és e, inkább meg is szűnt a vizsgálóbizottság. bizottság. E, nyilván szokásos e, politikai buborék értelmezés volt, hiszen a, a 4-3, az is jelenti, hogy nem egyhangú volt, a Vizsgáló Bizottság többsége arra megállapítása jutott, hogy semmilyen eladási szándék nem volt megállapítható. Ez ellentétesen fejlesztési szándékot, volt, ezt buddíták a dokumentumok, és jutalékos rendszerre sem találtak semmilyen bizonyítékot, sőt a, Igen, hát ugye ez azért nagyon fontos dolog, mert uh, ugye erre lehet, hogy két hét múlva már senki sem emlékszik, miközben azt feltételezem, hogy az, hogy önnél házkutatást tartottak az irodájában, de még inkább uh, az otthonában, miközben ön nem volt otthon, az egy örök sebet ejtett a szó, önön a szónak abban az értelmében, hogy olyasmi történt, Uh, amivel ön nem számolt, és amivel innentől kezdve az ember úhatatlanul számol, mert ami egyszer bekövetkezett, az máskor is bekövetkezhet, és ami egyébként ezen egyetlen alkalommal is uh, egy olyan visszafogott uh, embernél is, mint ön tapasztalható módon egy tízes kálán tízes érzelmi vihart okozott. Ezt többé kevésbé jól látom, azt hiszem. Ez így van, tehát hogy ez valóban ez történt, hogy a egy olyan szintlépés volt, de erről beszéltünk is. Többször Jó, csak én arról beszélt, hogy amikor négy-három arányban valamit döntenek, az önsebei, ezek négy-három arányban nem értelmezhetőek. Nyilván nem, tehát persze, mert hiszen a mindenki a maga értelmezését újra utána, és mindenki a saját világvalóság képzetét vetítik ki. Ön azok közé De... tartozik, aki egyébként relatíven jól tud feldolgozni enneket, és a sérelmi politika nem jellemzi, amiatt, mert egyébként ezeket úgy dolgozza föl, hogy később e, szembe Ludas Matyival nem akarja háromszor ezt leverni egy képzeletbeli döbrögin? Ja, a sérelmi politika az nem jellemző engem. A, a, a, engem, is nagyon remélem. Én azt az önképpen abban tekintetben, hogy abszolút nem jellemez. Már csak azért is, mert hogy ugye E, úgy kell tennem, mint minden rendben lenne, és ez egy normális világ, is a közgyűlésen aznak kell válaszolnom, akik azonban Jó, áll, azon a bizonyos e közgyűlésen azért önnél is eltört a mécses a szónak abban az értelmében, hogy azért nem hagyta szó nélkül azt, ami történt. Szokatlan módon, ez... de látható módon nagyon is ö, komolyan véve azt a helyzetet, ami létrejött. Ez így van, de nem vele van spületiket, Oké, Ha most ide vonom a, a Hagemmacher villát, amelyel kapcsolatban ki tudja honnan, de előkerültek 2005-ös előterjesztések is, amelyek egybevetik azzal az összeggel a 2021 decemberi eladást, mint amit annak idején megállapítottak, és amit most füries Balázs áldásos tevékenysége révén elővásárlással mintegy kivesz abból a kosárból az állam, amelyektől egyébként a fővárosnak nem kell megválnia. Nem is feltétlenül a kettőt egymással összevetve, de ha gondolja összevetve, vagy attól függetlenül ezt a történetet ön hogy értelmezi? Mi az, amit a saját szállja szerint ön ezzel kapcsolatban elmondana? Ez 2016 óta árulta az önkormányzat ezt a villát. 2016 óta sem Füli senki, sem, senki másnak nem kellett, nem volt rá jelentkező. Most hiszen a nyílt van, tehát hogy bárki jelentkezett, volt egy fevő, aki megvette volna, államnak van elővásárlási joga, Füli és államtitkárként megkérdezte, Jö, de ahogy én kivettem a történetet, Füriás Balázs már menetközben bekapcsolódott a Válasz online, és helyi erők már korábban dolgoztak azon, hogy ez ne következzen be. Tehát a kérdés az, hogy az egészet Füriás Balázs generálta vagy ő csak menetközben állt bele, feltehetően a jó oldalon. Hát nyilván beleállt, de nekünk ez abszolút tehát örülünk neki, hogyha az államnak most volt erre pénze, és megvette, és ezt föl is fogja újítani ezt a villázt, és nem uh, romlik le, hiszen ezért az, ez volt a baj, hogy 2005 óta ez folyamatosan romlott ennek az állaga, az önkormányzat nem tudott velemit kezdeni, 2016 óta el akarta adni. És ez áll olyan... összefüggésben azzal, hogy a 2005-ös árak azok már semmiféleképpen nem egybevethetőek a 2020-asról? Hát, ez, ez egy, igen, ez egy nagyon helyes megfelelés a dolog, mert sajnos a bármennyire is uh, rosszul, ha hogy mondok, hogyha valamire nem költ a Tulajdonos állagmegőrzés szempontjából, akkor bizony ennek a értéke az folyamatosan romlani fog. Ez történt ebbe az esetben is. 16-ban sem másfél milliárdét próbált eladni az állam, vagy az önkormányzat, hanem kb. ezen a szinten, ami most, most is pont ennyit adtak a miért versenyen a vevőkérte. De mindegy, most az állam megveszi. Fügyes Balázs, nem mondom, államtitkelként sokan mint a ígéret tett arra, hogy felújítják, és akkor az a közcéljára szolgál majd ott. De nekünk nincsen problémánk, megvették, tartsák ebben karban, nekik van rá pénzük, hiszen elvitték a fő első Habár ön nem posztolt és nem formált véleményt tudtommal azzal kapcsolatban, amiben megszólalt Karácsony Gerbegei, Kerper Frónius Gábor is, akar-e bármit mondani a zeneháza átadása kapcsán, és amely láthatóan az ott elhangzottak meg maga a tény, átmenetleg vagy tartósan felkorbácsolta a ligettel kapcsolatos érzelmeket, különös tekintettel arra, hogy abban azért egy novum is elhangzott már, mint a miniszterelnök beszédében, amiben kiderült, hogy amennyiben nyer a fennálló hatalom, úgy megépítik az új nemzeti galériát. Hát ez a probléma. Tehát, hogy van a városnak egy, egy demokratikusan megválasztott vezetése, amely a programjában elmondta, hogy ő a városligetben nem... Ezen az úton szeretne ami a több zöld irányába szeretne menni. Majd, amikor nagy arányban győzött a főpolgármester az előzővel szemben, akkor azt gondolta, a kormány hogy jó, most azért akkor nem lehet elindítani a bódolzereket, építkezzenek, csak egy kicsit lapunk, és megvárjuk a 2022-es választásokat, és majd utána elindítjuk a gépeket, hogyha előző, mert azt gondoljuk, hogy az majd egy legitimitást ad erre a lépésre. Ezzel szemben az már helyes, hogy a felek az asztalhoz, és megállapodnának abban, hogy ők, nekik mi az a legkisebb közös többszörös a városliget kapcsán, hogy mindenkinek elfogadható. Nyilván nekünk nem elfogadható, hogy új épületeket húzzanak fel, ezt pontosan tudja a kormány, elmondtuk minden fórumon, nyilvánosság előtt is, és az FK-t is, és láthatólag mint nem akarnák megérteni, és csak azért is alapon szólalnak meg ebbe az orda. Végezetül, de nem utolsó sorban van egy vita arról, hogy milyen épületek legyenek védettek Budapesten, és ebben van egy kezdeményezés a fővárosnak, a kerületek, nem minden háznak és épületnek a védelmével értenek együtt. egyet. ígyben volt egyébként érdemi lépés a tegnapi közgyűlésen, vagy ezt nyugodtan átvihetjük a jövő hétre? Nem volt, hiszen ez egy társadalmi egyeztetés szakaszában van, tehát a Szakmai javaslatot elkészítette a Földfogámesteri Hivatal, ezt nyilvánosságra hozta, megküldte a kerületeknek, kirakta az internetre, és, és e, online e, fórumot szervezett ebbe, illetve még az írásos vélemények feldolgozása most zajlik. Ennek kapcsán olyan követ aki, aki azt jelenti, hogy ezt nem, nem ért egyet, nyilván ezt most feldolgozzák. Ennek kapcsán javaslatot tesznek, és azt gondolom, hogy inkább a márciusi közgyűlés elé kerülhet az a csomag, amivel van szakmai kompromisszum. Hogyha önre bízta volna karácsonyi Gergely, hogy az ő távollétében, mert ő nem tud vagy nem akar elmenni a magyar zeneháza átadására, vagy történetlen a kérdés, és ezért nem válaszol rá, ön elment volna? Nem mentem volna el, bár a kérdés, és pont amiatt nem mentem volna el, hogy én hiszek a párbeszéd erejébe. És, és most nem a pártról beszélek, hanem a magáról a, a, a, a társadalmi párbeszédről. És miután ez az egész városliget lényegét pont azt jelképezi, hogy, hogy hogyan lehet hatalmi arroganciával csak azért is alapon politikát folytatni, és nem pedig leülni és érdemben párbeszédet folytatni, ezért, hogyha uh, én azt gondolom, hogy elment volna a főpolgármester, akkor ez is valamilyen módon legitimálta volna ezt a hatalmi arroganciát. Egyre nagyobb nő az áprilisi országgyűlési választásoknak a jelentősége a főváros és a kormány relációjában? Nyilván nekünk a mindenkori kormánynak kell együttműködni, hiszen a választók ezt szapták meg feltételként, de azt látjuk, hogy a jelenlegi kormányzati logikával nem tudunk együttműködni, mert az egyszerűen elveszi a, a, a levegőt, külöttünk a szabad mozgásteret, és békéukat rak ránk de minden döntésével, majd pedig egyébként amikor azt mondjuk, hogy ez nincsen rendben, akkor pedig mi ki is nevetünk, minket, és azt mondja, hogy hát majd 22 után például indítjuk a munkagépeket a városig. Igen, de például ezügyben nem szólaltak meg, tehát nem kérdezték azt meg, hogy az országgyűlési választások miért írják fel azt az ígéretet, amit a miniszterelnök talán 2009. novemberében tett. Hát, ebben nem vagyok biztos, hogy nem szólalt meg a főpolgármester. Megszólalt, szorban, de nem ebben a formában? Ezt meg kell néznem, hogy milyen formában szólalt meg, de azt gondolom, ezt máskor is elmondtuk, hogy nincs az a verzió, hogy ez a főpolgármesteri vezetés van, aki megválasztotta 19-ben és akkor más uh, uh, eredmények alapján felül akarják kérni ezeket a döntéseket. Uh, arra nem is beszéljünk, hogy ha 22-ben mégis Orbán Viktor alakít kormányt uh, majd uh, tavasszal, majd Május tájékán, akkor is simán van az a forgatókönyv, és elég valószínű forgatókönyv, hogy az összes budapesti egyéni választóközetet elveszítik. Ebben az esetben akkor melyik az erősebb mondás? Az, az elősebb mondás, hogy a Ugyan kormányt tudtunk alakítani, de Budapesten kikaptunk mindenhol, és akkor ebben az esetben Budapesten az van, amit a főváros vezetése gondol, vagy azt gondolják, hogy mindentől kezdve minden egyes szavazat, amit kaptak, az felülírhatja ezt a budapesti eredményt. De hát ez persze egy kicsit politológiai okoskodás, majd április 4-én tudunk erre érdemben visszatérni. Önnek nagy felszabadulást okozna, vagy e tekintetben ki tudja, hogy milyen másfajta nyomasztás lenne, hogyha nyelne az ellenzék? Vagy ezt hagyjuk? Nyilván ez egy felszabadulást okozna abból a szempontból, hogy a, a Márkizai Péter lakít kormányt, akkor egy dologban biztos lehet, hogy csak akkor van stabil kormány többsége, hogyha itt azokra a polgármesterekre támaszkodik, és nem csak a fővárosi főpolgármester volt szó, hanem az önkormányzati világ tulajdonképpen egészére. Szóval, hogyha rájuk támaszkodik, akkor tartósan kormány többséget tud biztosítani maga mögött, hiszen a változás szerintem 2019 óta indult meg a politikai értelemben, amióta az ellenzék képes volt jelentős fogásokat, jelentős pozíciókat szerezni az önkormányzati világba, és hogyha valaki azt gondolja, hogy enélkül lehet választást nyerni, és enélkül lehet tartós parlamenti többséget biztosítani, akkor az téved, de ezt, ezt nyilván nem fogja elkövetni Márk Izai Péter, aki szintén az önkormányzati világból jön. Tehát én ebben tekintetben egy felszólalásra számítok, és arra, hogy végre akkor az önkormányzati világ ezeket a béklyókat le tudja rúgni magáról, és nem arról lesz szó, hogy a kormány kézből leteti az önkormányzatokat, és megszabja a számukra, hogy mit gondoljanak, mit fejlesztenek, mit tegyenek. Köszönöm a rendelkezésre, a véten folytatjuk, akkor már február lesz. Így van, köszönöm, találkozunk, jövíteni. Viszont hallásra! Önök Kisambrus, általános főpolgármester helyettest hallották. Ha közvetlen műsor után már, minthogy beszélgetés volt, Zobrecki Dávid, Hajnal Miklós, Györgyavics Benedek, Fülyes Balázs és Kisambrus, én rámolok, ha rámolás alatt önök megtalálnak, akkor Tudunk még beszélgetni egyébként. Ezek már itt a záró pillanatok. 42, minden a kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Hat után, de hét előtt egyelőre úgy tűnik, hogy ha Nemes Gábor is elvállalja, akkor Filippov, Navracsics, Horvát Csaba, Nemes Gábor. Ez a holnapi összeállítás, a csapatnők változattal nagyon hiányoznak a műsorból, de hát ez van. Adjanak nekem javaslatot, hogy kikkel beszélgessek. Távolétemben dörö.fi janos kukac gmail.com. Néhány perc erejéig, amíg itt pakolgatok, addig pedig 061 Ha nem veszik rossz néven erre az időre, külön zenét már nem rakok be. Figyelek, ha van mire... adatok egyébként 6 millió 347 000 beoltott, 19 új fertőzött, 64 beteg hunyt el, lassan növekvő kórházban ellátottak száma, amely most éppen. Ben azt mondja, hogy 3267 lélegeztetőgépen 157-en, miután az igény a világán, nem telefonált senki sem. Én elköszönök. Viszont hallásra, viszont látásra.